Астрид Линдгрен. Кати в Америка. Превод Десислава Лазарова. Сечетен Кейнфо. Пригответе се за вълнуващо пътешествие из Америка. Очарователното шведско момиче, кати решава да опознае страната на неограничените възможности. За да ни кратко се случи нищо лошо, с нея тръгва и вечно загрижената и кратко леля. А нема е лошо за едно момиче да се запознае с красив и богат младеж от Нью-Йорк? Астрид Линдгрен.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 И и в Париж, 1953. Първа глава. Всъщност, виновен беше Ян. За това, че заминах за Америка, искам да кажа. Дотегнало ми беше от вечните му хвалби колко забележително е всичко в щатите. И за това реших самата аз да отида там и да видя как стоят нещата. Ян беше в Америка. Цели две седмици, или по за да не бъдем несправедливи, 14 дни. После се върна. Но вече се беше превърнал в голям познавач на Америка. О, той би могъл да напише докторски труд за Американското общество, Американската архитектура, Американския бизнес, Американската кухня и Американските момичета. Особено за Американските момичета. Не беше завярване колко информация беше събрал по време на престоя си там. Така става, когато човек е толкова възприемчив по природа. Не искам да твърдя, че съм твърде романтична. Но когато ми изнасят лекция върху американската архитектура, докато се разхождам на лунна светлина, в мен се появява едно единствено желание – да бъда малко самотно животинче в гората. Я не архитект. Поне така си мисли. Аз обаче не мисля така. Малките отвратителни четири къщи, които проектира той, аз бих могла да начертая само за един следобед. Понякога си въобразявам, че съм влюбена в Ян. Той самият е твърдо убеден, да не каже непоносимо сигурен, че случаят е точно такъв. Докато я ми обясняваше разпалено как е там в Америка, аз обикновено слушах с половино хо, както обича да казва Лелеми. Но понякога не можех да се сдържа да не поспоря с него. Скъпиян, дразне глас, но това е много добре известно на всички. Нали всички хора са били в Америка? Защо по-добре не отидеш в Мабода? Там, доколкото знам, дори мишка още не е била. Бяло петно върху картата. Там трябва да отидеш, казвам ти. После можеш да се върнеш у дома и да найемеш голямата зала на градското училище и да разкажеш на Мало и голямо какъв е животът в Мабода. Тогава Ян заяви, че американските момичета били очарователни, а пък аз съм завиждала, понеже никога не съм била в най-голямата страна на Запада. Може пък да имаше право. Някой ден бих могла да се озова в витрините на Националния музей, единственият познат шведски екземпляр, който никога не е стъпвал на Американска земя. В наше време всички заминават на там. Беше направо позорно да си виждал статуята на свободата само от почтенски картички. Та, значи, колкото по-дълги лекции ми изнасеше Яни, колкото повече ми дотягаше да го слушам, толкова повече ме обземаше на устоимото желание да видя Америка отблизо. И се радвах като те при мисълта какво ще разкажа на Ян, когато се върна. Ще го притисна в някой ъгъл и ще му говоря за Америка, докато му причернее. Особено обидно беше, че според Ян американските момичета били същински чудеса от хубост и очарование. Фигурите им, начинът по който се обличали, гримът им, всичко било страхотно. Нищо не му пречеше да прибави, че според него и аз съм очарователна. Но той не направи нищо такова. Ти не си хубава. Но пък имаш характер, казваше той. И с такъв човек да обикаляш зоопарка почти всяка вечер. Не, кати, тази няма да я бъде, стяга си багажа и право в Америка, казах си аз. Достатъчно е само да ликвидираш внушителната си банкова сметка и да се качиш на самолета. И нищо повече. О, де да беше така. Първо трябваше да говоря с Леля. Живея при Леля се откак като малко останах без родители. И ако зависеше от Леля, аз и досега щях да клеча с кофичка и лопатка в някой пясъчник в парка и да копая тунели. Леля ми винаги ще вижда в мен само малкото мило, безпомощно дете, дори след като самата аз стана обемиста лелка с носително количество брадавици и глас, който може да стресне цяла рота. С други думи, подозирах, че ми предстои тежка битка с Леля. Тя не ни изпитваше никаква симпатия към голямата страна на Запад и изобщо към всякакви чужди страни. Защото знаеше какви опасности дебнат там. Стъпили кракът на едно младо момиче на чужда територия, още зад първия ъгъл го чака коварен търговец на момичета. С дяволска хитрост той подмамва жертвата си и я отвежда към една съдба, която е полоша и от смъртта. А Леля беше обещала на смъртното легло на мама да се грижи за мен. Но в края на краищата аз вече бях пълнолетна, макар Леля още да не беше проняла това. И бях наследила няколко хиляди крони от моите родители. Изцяло заслуга на Леля ми беше, че в деня на моето пълнолетие тези пари си стояха непокътнати. Самата аз, течение на годините, бях направила всевъзможни предложения за изгодното им инвестиране. Мотоциклет с кож беше най-горещото ми желание като 14-годишна и аз така и не можах да разбера как може един човек да бъде толкова изостанал и заслепен като моята Леля. Тя упорито отказваше да проумее, че мотоциклетът е капиталовложение, за каквото банкерите само могат да сънуват. Не помогна и това, че великодушно предложих да поема разноските по курса за мотоциклетисти за Лелеми, докато самата аз на 18 и взема шофьорска книжка. Също толкова неотстъпчива беше тя, когато исках да вложим една дребна сума в акордеон, с който смятах да облегча много от самотните и кратко часове. Вместо да ми бъда благодарна за това, тя само каза: Не, в никакъв случай. Парите трябва да се останат в банката. Ще ли да ми бъдат добре дошли, ако ме сполети нещастен брак, тризначета без баща, хронични болести на бъбреците заради тънкото ми белео, чума и някои други нещастия, които според нея ме заплашваха. Сега обаче аз поисках да пътувам за Америка. Когато Леля разбра, че имам съвсем сериозни намерения, от нея се изтръгнаха няколко вопли на дълбоко страдание и тя цялата вечер говори за това какво щастие че бедните ми родители са се отишли на време. Но след като и това не помогна, тя отида да спи, дълбоко обидена. На другата сутрин се появи с прояснена физиономия и рече, че щом съм настоявала да се хвърля в покварения свят, то неин дълг било да ме последва. Освен това тя имала брат в Чикаго и голямата и кратко мечта била да го види отново. Леле ми искаше да дойда с мен в Америка. Усетих, че въздухът не ми достига и поех дълбоко дъх. Като че отведнъж моето американско пътуване бе загубило целия си блясък и очарование. Години наред бях като затворник между тези четири стени, бях вдигала поглед нагоре свик. Искам навън. Искам навън. Никак не беше лесно да се пренастроя бързо и да викам. Моята леля и аз искаме навън. Ами всички забавни малки приключения, които исках да преживея, за да мога после да ги разказвам с подробности на момичетата службата, пък и на всички, които имаха желание да слушат. Може да си представя съвсем ясно как щеше да прозвучи. Да бяхте ме видели как стопирам коли между Нью-Йорк и Чикаго, беше дяволски забавно. Защото, естествено, аз възнамерявах да пътувам на стоп. Едва ли има човек, който е бил в Америка и не е стопирал коли по пътя през голямата солена пустиня. Но да стопирам коли слеля до мен. Аз, разбира се, знам какво е семейна солидарност, но кой би се не да твърди, че една леля със старомодни боти с връзки не е сериозна пречка. Когато си застанал край пътя и светнали очи и вдигнат палец, се опитваш да обедиш профучаващите коли да намалят скорост. А леля наистина носи боти с връзки отпред, когато иска да изглежда добре. Ръчна изработка От Шевро От началото на века или горе-долу там някъде. Това обяснява почти всичко за нея. Но за строгата външност и приказки тя е страшно мила и аз обожавам. Щеше да ми бъде много подръга обаче, ако станеше в нашето малко двустейно жилище на улица, капитан, аз щях да обожавам от сигурно разстояние с Атлантическия океан между нас. Сега обаче тя беше решила друго, ако я съм аз, тя да посмея да се опълча срещу една природна сила? С дълбока въздишка хванах Леля под ръка и я поведох към паспортното бюро. Тук тя трябваше да свали своите ботизръски, защото искаха да измерят точния и кратко ръст. Тя предложи вместо това да приклекне леко при измерването, горе-долу толкова, колкото са високи токовете и кратко, но номерът не мина. Леля ми развърза разгневено ботите с много горчиви думи за шведската педантичност. След известно време получихме паспортите си. Снимките ни по нищо не се различаваха от обичайните паспортни снимки. Аз изглеждах като ирод преди преди убийството, а Леля като престъпница, която тъкмо замисля ново злодейство. Мислех си, цяло щастие ще бъде, ако с тези паспорти получим виза. Най-вече защото всеки, който иска виза за Америка би трябвало да обещае, че не крой планове да убие американския президент. Ха, мислех си. Достатъчно е американският посланик да хвърли един поглед на нашите снимки и да разбере, че Леля и аз веднага ще се спуснем към Белия дом и ще удушим президента с голи ръце. Но по забележително стъчение на обстоятелствата ние получихме виза без никакви проблеми. А валутният отдел милостиво ни позволи да обменим малка сума в твърда валута. Ако не живеехме прекалено разхитително, искам да кажа, ако наупорствахме да се храним непременно всеки ден, Нашите долари сигурно щяха да стигнат за цяла седмица. Леля наплюнчи палец и преброи внимателно тънката пачка доларови банкноти. Тя погледна Джордж Вашингтон едно право в очите и рече, Добре, че имам брат в Чикаго. Не бях казала нито дума на Ян за моите планове. Той си живееше без нищо да подозира, горкото невинно агънсе, и фантазираше за американската архитектура, докато аз се подготвях за път. Мислех си, как хубаво ще му натрия носа. Мъчеше ме подозрението, че Америка му бе харесала толкова много, защото беше отишъл без мен. Няма да разказвам тук какъв шум се вдигна службата ми, когато оповестих новината. Всички момичета се скупчиха около бюрото ми, на което аз се опитвах да изглеждам така, сякаш предприемам само малка разходка и околността. О, кати, извика Барбара, да не би да искаш да кажеш, че заминаваш за същата тази Америка, където милионерите никнат като гъби? те, бъди така добра и ми откъсни един от тях. Но, разбира се, отешиха аз, ще ти донеса пълна кошница, ще можете да хвърляте чуб за тях. Оставаше само да убедя шефа да ми даде отпуск. Беше съвсем просто. Попитах го така, между другото. Дали кантората би могла да оцелее известно време без такава добра стенографка като мен и дали той желая след няколко месеца отново да се върна при тях? Да се върнеш? Не разбирам, рече той и ме погледна съвсем объркан. От Америка, обясних, смятам да отида там за известно време. След като размисли няколко минути, той все пак се зарадва и ми беше благодарен, че след завръщането си смятах да продължа благодатната си дейност в неговата скромна кантора. В една тиха априлска вечер вървяхме ян по северния бряг на Емелър и гледахме как светлините се отразяват във водата. Стигнахме до кметството което извисяваше великолепната си кула в синьото нощно небе с преминаващи априлски облаци. О, казах аз, о, колко е хубаво кметството! Ян се съгласи с мен. С цялото си сърце. После замълча за миг. И накрая не се стърпя. Същност много жалко, че не си виждала Empire State Building 2. Аз обаче отвърнах. Бъди спокоен, скъпиян. Ще видя Empire State Building. Още в четвъртък. Заминавам за Нью Йорк. Едно Джордж Вашингтон, първият президент на САЩ, 17891797. Негов портрет е изобразен върху банкнотите от 1 долар. Бел Пъра, Двен Стейт Билдинг, един от най-високите небостъргачи света, 381 метра с 102 етажа. Намира се в Манхътън, Нью Йорк. Бел Пъра, втора глава. Онзи Божи служител, който е казал, че плуването е грях, понеже ако намерението на Бог е било да плуваме, то той щеше да ни създаде с сплувни ципи между пръстите на краката. Оня Божи служител сигурно е бил душевен сродник на Леля, така си мисля. Тя има съвсем същото отношение към летенето със самолет. Богохулство е да си искачиш във въздуха в една такава ламаринена котия, така мисли Леля. Но този път тя се примири от самото начало с тъжния факт че вероятността да се върна жива в родината е минимална. А в такъв случай беше все едно дали ще паднем в Атлантическия океан, или смъртта ще дойде като избавител, докато салута ми изпълната с опасности Америка. И тя се остави в ръцете на съдбата. Докато е преминавала през Париж в каруцата на палача на път за гилотината, Мария Антуанета едно вероятно се чувствала също като леле ми в елегантния автобус на самолетната компания, в който се носехме през града към летище «Брома». Тя сезираше през прозореца с широко отворени очи и обгръщаше с поглед скъпите и кратко улици и къщи, сякаш бе убедена, че никога повече няма да ги види. Когато стигнахме, Брома и видяхме летището, тя нададе кратък жален стон. Аз потупах утешително по раменете, макар че, честно да си призная, самата аз се чувствах малко плашена. Но там ни чакаше Ян. Благодаря ти, Боже! Той ми чакаше с букет менушки в ръка и аз никога не бях го обичала толкова, както в този миг. Ян, който беше казал толкова сурови думи за глупавото и лекомислено момиче. Той, разбира се, имаше право. Аз се вкопчих в него и в този миг много ми се щеше да съм достатъчно благоразумна, за да си остана вкъщи. Но вече беше твърде късно. Съвзех се бързо, за щастие. Когато най-сетне седнахме самолета и той се понесе с могъщ грох от попистата, Надигна се, изкачвайки се все по-високо, право през огрените от слънцето облаци. А яни кантората Канторът и Стокхолм и всичко друго станаха ниско под нас. Тогава аз се почувствах като ученичка в първите дни на лятната вакансия. Не вярвам Леля да се чувстваше като ученичка. Тя почука скептично по стените, за да установи доколко стабилен е самолетът, а Сет не каза. Щастлива съм, че си направих завещанието. Казах и кратко, че трябва да се изпълни с духа на новото време. Нашият усърден пилот щеше да бъде много потресен, ако можеше да чуе думите и кратко. Но Леле отговори, че след като тъй и тъй скоро ще лежи на дъното на океана, няма никакво значение доколко е изпълнена с духа на новото време, а пилотът нека да внимава. Иначе тя ще му се явява след това като призрак. Опитах се да си представя Леля като малък зъл призрак с боти с ръски, който блуждае над Атлантика в тъмните есенни нощи, като втори летящ холандец. Но фантазиите ми бяха прекъснати от очарователната стюардеса, която донесе обяда. Все пак трябва да признаеш, опитах се да убедя Леля, че е забавно да се похапва студено пиле на 2000 метра височина, отколкото да се тъпче дома на улица, капитан с червено цвекло със ланина. Отдаде ми се да изтръгна от нея нещо като половинчато съгласие, с което трябваше да се задоволя. О, беше прекрасно да се лети. Духът ми се повдигна така шеметно че се извиси поне хиляда метра по високо от самолета. Но защо не тръгнеш с кораб? Питаха ме всички от дома. Толкова е вълнуващо. Аз пък отвръщах. Да, страхотно вълнуващо е. Но само за хората, които изпитват удоволствие да повръщат. Норвежкият бряг остана далеч назад. Погледнах надолу към Атлантическия океан. Малки кораби и грачки пореха търпеливо морските вълни. Сетих се за Христофор Колумб и сърцето ми се сви. Как ли е посмял да тръгне? За Бога, как наистина беше дръзнал да потегли? Толкова много мили вода, чак до безкрайността, и да не знае какво го очаква там. Трябва да признаеш, че мъжете имат в природата си нещо диво и авантюристично, рекох аз на Леля. Кой пък се развежда сега? Попита тя. Опитах се да и кратко обясня, че мисля за Колумб и какво щастие за човечеството е, че аз не съм Колумб, защото щях да се върна само след един ден. Щях да се хвърля в краката на изабала Испанска, съсипана от морската болест и разкаянието и щях да кажа. Ох, явно, че няма такава Америка или по-добре да се изчака с откриването и кратко до 19 век, когато корабоплаването ще е по-развито, а още по-добре до 20 век, когато направо ще може да се лети до там. О, да, мъжете са прекрасно диво племе от авантюристи. Защо ние, жените, никога не откриваме нови континенти? Същност е доста жалко да си жена, оплаках се аз на Леля. Тя се опита да ме утеши. Не забравяй, че ние, жените, подбуждаме мъжете за големите им дела. Гледаха как си седи там своите патетични боти с връзки, с коса, вдигната на смешен малък кук на тила, и да ме прости Господ, но в главата ми се оформи следната съвсем ясна мисъл – големите дела. За които Леля е вдъхновила мъжете, едва ли са били толкова големи че да им трябва място по-голямо от нукътя на палеца и кратко. Но аз се обичах такава каквато си беше, с ботите с връзки и всичко друго, да, в този ми казна съмнено обичах цялото човечество. Само като си помисля каква компания от мили и любезни хора имах за спътници. Особено ми хареса един американец. Поговорихме малко с него, макар че Леля през цялото време изглеждаше като въплъщение на думите, аха, ето го и търговецът на момичета. Историята с вавилонската кула наистина е била голямо нещастие за човечеството. Като си помислиш, че седиш в самолета, изпълнен с духовити мисли, които искаш да споделиш с околните, а единственото, което успяваш да кажеш, е неизменното Айси или Издат that 2». Бих могла да обясня на мистер Хейли личното си мнение за селената, но веднага почувствах, че не си струва дори да опитвам. Всичките ми познания по-английски сякаш се бяха изпарили. Спомнях си само едно единствено изречение от английския ми учебник, и я ми да няра стоейто да Сканданавиен банк, 3. И макар, че щеше да бъде забавно да зашеметя мистър Хейли с този въпрос, аз все пак реших да се откажа и вместо това да кимам с глава, да кокоре очи и да оставя мистър Хейли да говори. Господата обикновено са най-доволни, когато могат да чуват собствения си глас. Мистер Хейли впрочем ме успокои, че чудесно ще се справя с запаса си от английски думи в Америка. Както казват, засня се мистър Хейли, достатъчно да се знаят четири фрази. Good morning, Hamdek, I love you, good night. Четири. Издацо? Можах да кажа само аз. Е, всъщност това било доста преувеличено, заяви мистър Хейли. Човек едва ли би могъл да се справи само с добро утро, яйца шунка, обичам те, лека нощ. Трябва още да можеш да казваш бейсбол, папкорни и сусесоепет. Ай си? Рекох важно аз. Постепенно падна нощта. Тя ни обгърна отвън, черна и плашеща. Летяхме през безкрайното пространство имах чувството, че сме съвсем сами във Вселената. Леля, аз, мистер Хейли и останалите. Затворени в обща малка крехка черупка. Обедена съм, че сред предците ми в на еволюцията сигурно присъства и морско раче, едно забележително морско раче. Умея като него, великолепно да се свие в черупката си. А това е невероятно предимство, когато трябва да спиш самолет. Докато всички останали отпуснаха на зад седалките си и напразно се опитваха да наместят удобно краката си, аз се свих под оделалото, изпълнена с благодарност към моите рачета предци, които ме бяха научили да лежа удобно свита на кълбо с колене до брадичката. Заспах и внезапно се озовахме в Кефлавик 6. Представите ми за Исландия винаги са били някак мъгляви. Макар и да знаех, че това са фантазии, все пак хранех маничка надежда, че там ще стои някой като егил скала Гримсон 7 и ще удре шумно по своя щит, докато слизам от самолета. Но нищо такова не се случи. Исландците, които видях, изглеждаха най-обикновено, а единственият човек, който вдигаше шум, беше възмутената Милеля, понеже най сетне не бе успяла да заспи, а сега я будеха, за да стои половин час права на летището на Кефлавик. Всички летища, които съм виждала, са горе-долу толкова забавни, колкото малка гара в дъждовна на Амврийска неделя, и Кефлавик не правеше изключение. Егил Скала Гримсон очевидно не живееше в Кефлавик, защото в противен случай той непременно щеше да е на летището, бих могла да се обзаложа за това. Не, Исландия изобщо не беше това, което си бях представила. О, Ню Йорк! О, Метрополис 108! Има само една столица на света. Рече мистър Хейли, докато се спускахме над Лагуардия 9 и гледахме милионите светлини на града под нас. Ето я там долу, за малко да кажа, издацо, но се усетих и вместо това попитах. Ами Чикаго? Чикаго е само един голям провинциален град, обясни мистър Хейли. Наблюдавах Леля, когато ботите и кратко връзки стъпиха за пръв път на американска земя. Тя хвърляше бдителни погледи около себе си. Вероятно, за да не бъде нападната още тук от някой гангстер или каубой от Дивия Запад. Дребен, любезен, белукос мъж провери паспортите ни. Тогава за пръв път ми направи впечатление колко различен е американецът от шведа. Ще напуснете щатите на рождения ми ден, заяви той, след като установи за колко е издадена визата ни. Трудно ми е да си представя, че един шведски паспортен служител би свързал с това своя рожден ден. А когато ми връщаше паспорта, Дребният мъж ме погледна сърдечно в очите и каза: Молете се за мен! Никой шведски чиновник до този момент не ме беше оговарял да се моля за него. При това аз съм убедена, че за шведските чиновници това е крайно наложително. Няколко часа по-късно столях до прозореца на хотелската ми стая и разглеждах невероятния Нью Йорк, докато Леле ми разпаковаше старателно багажа. Треперех от вълнение, но не само защото бях в Нью Йорк, всъщност изобщо не беше за това. Някъде там, зад всички тези каменни сгради се простираше на обятната Америка. Това беше земята, напоена с кръвта на индианските герои от моето детство. Там някога беше водил последната си жестока битка седещият Бик-10. Там беше безкрайната прерия, из която някога са препускали стадата на бизоните, а колите на заселниците си проправили опорито път към златните находища на запад. Там бяха скалистите планини и Мисисипи. О, да! Мисисипи. Дали Хакфин със сала си все още се носи по великата река в ясните звездни нощи? Поех си дълбоко дъх, а някъде далеч. Далеч беше и земята, която бе приела за пръв път си неокия русокос шведски мигрант, който пристигнал, изпълнен с надежда. Срирания си сак в ръка и с намерение веднага да се захване да копае злато с джобния си нож. О, майко Америка, сурова си била с него в началото, но все пак... Поех си дъх още по-дълбоко. Какво ти става? Обади се Леля. Да не би да не ти е добре, втренчих се гневно в нея. Ако има нещо, което да мразя, то е да бъда прекъсвана тъкмо, когато приемам Америка в сърцето си. Едно, Мария Антуанета, съпруга на френския крал Луи ти гилотинирана по време на Френската революция. Бел Пъра. Две, разбирам или. Виж от Англ. Белпара, 3. Бихте ли ми показали най-краткия път до Скандинавската банка? От Англ. Белпара, 4. Добро утро, шумкасице, обичам те, лека нощ. От Англ. Белпара, 5 бейсбол, покънки и Кока-Кола, от Англ. Белпара, 6 кефлавик, град в Исландия, разположен близо до столицата Рейкявик. Белпара, Седем егилска Лагримсон, исландски поет, живял през екс век, водил приключенски живот. Бел Пъра, 8 метрополис, от Лат Матраполис, главен град. Бел Пъра, 9, Лагуардия, едно от големите летища на Ню йорк Бел Пъра, 10 седещият бик, вош на индианците, хунгпапа от племето, дакота, 18341890. Бел Пъра, трета глава Живот в гората е една от любимите ми книги Нали съм слабо същество, та Хенри Дейвид Торо едно ми е необходим като морална опора. Да кажем, че искам да имам кожено пълто или нещо подобно, но не го искам просто така, между другото, ех, ако си имах истинско кожено пълто. Ами е страстно, разкъсващо, поглъщащо всичко друго желание, което изпълва всяка моя съзнателна минута и ме довежда до хълцане на сън. В такъв случай помага само едно, а именно да се хвърлиш в краката на Хенри Торо и да станеш философ, който се нуждае само от най необходимото Естествено, само в случай, че нямаш пари, за да си позволиш кожено пълто. Аз естествено, нямам пари. Онова, което имам, е моята позорно малка месечна заплата и леля, която веднага се нацупва, щом дори направя намек, че искам да посегна на бащиното си наследство. А така аз се си оставам без кожено пълто. В такива случаи старият Хенри Торо е неоценим. Той често ми е помагал, когато стоя пред витрината и усещам как от най-тъмните кътчета на душата ми изпълзява желанието да притежавам. След като известно време се борих с самата себе си, аз се загърнах по здраво с философската мантия, хвърлих Хенри Торо на страна и рекох, «Ти си прав». Никой истински философ няма нужда от кожи за 900 крони за да скрия си. И продължих право напред, с укрепнала вяра и прояснено съзнание. Но едно беше сигурно, на пето авеню в Нью-Йорк това не помага. Дългите изречения от «Живот в гората», които си повтарях на ум, изобщо не ми помогнаха. Не и пред такива витрини. Там имаше всичко, което би могло да те потикне към поквара. Скъпоценности, кожи, прелесни дрехи, парфюми, всичко, всичко. Не, да бъдеш философ Сетоик пред всичко това беше невъзможно. От друга страна обаче, беше достатъчен само един поглед в портмонето, където шумоляха няколко доларови банкноти, за да се отрезвиш по много забележителен начин. Аз все пак не устоях и влязох в един от световно известните магазини за бижута и попитах за цената на един пръстен с голям смарагд. Много обичам смарагди. Винаги съм ги харесвала. Отдалеч. Посочих стреперещ пръст-пръстена. Колко струва? Попитах аз. 39 000 долара, отвърна елегантният господин за штанда. Ай Айси, промълвих. След което си тръгнах, след като уверих господина, че ще си помисля. И досега си мисля. И продължих от витрина на витрина. Леля следваше доста време, но накрая толкова се умори, че се прибрав хотела, хвърли ботите с връзки въгъла и заяви, че ногтите на пръстите и кратко са посинели и че впрочем идването ни в Америка било голяма грешка. В Нью Йорк так му се запролетяваше. Настъпващата пролет наистина можеше да се усети, макар че трябваше да стигнеш до Централ парк, за да видиш зелено стръкче. Но над улиците се сипеха слънчеви лъчи, а когато човек извиеше глава назад, толкова назад, че някой неочакван порой би му напълнил ноздрите догоре. Високо над небостъргачите на Манхатън се виждаше къс съвсем синьо небе. Струва ми се, че мистър Хейли беше прав. Има само една столица на света и това е Ню йорк Градът просто ти спира дъха. Това нямаше нищо общо с небостъргачите. Не, по-скоро идваше от хората, всички тези 7, 8, 9 милиона, които гъмжаха наоколо. Стокхолм ми приличаше на село сравнение с удивителното стълпотворение от хора в Ню йорк Да, удивително. Ние с Леля ходехме като зашеметени. Особено Леля. Не зная как би трябвало да изглежда човек и с какво да бъде облечен, за да привлече вниманието на нью -йоркчени. Доставише ми неизмеримо удоволствие да ходя по улиците, да гледам лицата на хората и да гадая към коля. социална категория принадлежи например тази жена, как, за Бога, е могла да излезе с такава шапка. Как може да се говори и за дръзка мода? Има само дръзки жени. Бих казал аз, готова съм да се хвана на бас всеки, че в никой друг град на земята не може да се открие такова сборище от грозни, богати, стари жени, с шапки като излезли от филм на ужасите. Те седяха на цели стада в ресторантите и дърдореха помежду си. Лицата им бяха повехнали, а шапките им цъфтяха. Шапката ти е хубава като сън, чух веднъж да казва един такъв призрак от филм на ужасите на своя колешка. Сигурно, мислех си. Сигурно шапкарката е видяла тази шапка на сън, но несъмнено, преди да си легне, е вечеряла нещо трудно смилаемо. Да, хората в Нью-Йорк бяха забележителни. Бяха толкова различни. За човек като мен, който бе виждал всичко на всичко един негър, Харлем беше същинска авантюра. Бяла жена не биваше да се разхожда сама там, така ме предупредиха. Но бяла жена с придадена към нея Леля може да се разхожда спокойно практически навсякъде по света. Винаги си бях мислила, че новородените прасенца са най-сладките от всички живи създания, но сега се убедих, че не съм била права. Малките негърчета са по-сладки. Ето там, в редичка на стълбището, пет черни като въглен малки екземпляра, мълчаливо и сладко засмукали палци. Бяха неустоими. Леля ме повлече по улицата почти на сила. Ходихме и в чайната Леле Леля и аз, макар Леле да вярва, че китайците са по-опасни от всичко друго на света и искрено ме съжаляваше, че очевидно ще попадна в лапите на китайски търговец на момичета и ще прекарам остатъка от живота си в някой опилмен бордей. От две злини се избира по-малката изглежда, че в този случай Леле би предпочела обикновен търговец на момиченца с бял цвят на кожата. Ето докъде е водят расовите предразсъдъци. Леля гледаше недовърчиво всички любезни китайци с дръпнати очи, които срещнахме по време на разходката ни по лошо осветените улици на чайната он. А когато погледът и кратко спираше на някое бедно малко китайско момче, което спеше кротко на стълбите пред някоя къща, тя потраперваше цяла, сякаш в миг пред краката и кратко се бе отворила без нас по струва ми се, че тя би предпочела да действа като оня моряк, когато попитали дали не е опасно да се минава през ловещите квартали на порт Саид 2. Ах, не, съвсем не било опасно. В никакъв случай, Достатъчна била само една малка предпазна мярка, а именно да вървиш по средата на улицата с туманен прът ръце и да поваляш всеки, който си спречи на пакети. Но понеже пръстите на краката на Леля посиняваха все повече, поне тя твърдеше така, моите откривателски разходки ставаха все по-самотни и по-самотни. Леля седеше в хотелската стая и пишеше дълги послания на една роднина в град Ваза. От време на време ми четеше избрани пасажи от тих, които наистина биха накарали Америка да се замисли. Емен Кентри и Синклер Луис 4 спокойно можеха да престанат да бичуват чуват американските нрави, тъй като Леля бе поела в свои ръце критиката на американското общество. Най-сериозното и кратко възражение срещу Америка, доколкото разбрах, се състоеше в това, че тя не е като Швеция. Оставих Леля да бичува на спокойствие Американското общество и се посветих на народния живот. Всяка сутрин, щом излезех на улицата под лъчите на пролетното слънце, изпитвах едно и също трепетно вълнение. Първо отивах в моята другерия ъгъла, пиех кафе и бъбрех с майк, който стоеше зад тездяха и пържеше шунка, яйца и понички, така че се чуваше неспирно цвърчене. Често казвах на Леля, когато размахаше твърде ужесточен обича си. Може да се говори какво ли не за американците, но във всеки случай трябва да им се признае, че са измислили такова великолепно място, като другерията. Ако бях американец в Европа, то от всичко, така си мисля, най-много щеше да ми липсва другерията. Моята другерия на ъгъла беше изключително уютна, а майк ми се струваше почти като приятел от детството. Обичах да си седя на високия стол пред Тездияха и да разглеждам бодрите нюйоркчани, които влизаха и излизаха. За да изпият по чашка кафе или да хапнат яйца шунка, и то с невероятна скорост, обожавах великолепния сладолет на Майк. Обикалях из магазина и купувах всякакви дреболии, от които се нуждаех. Харесваше ми на тръгване Майк да извика и да се пазите. Никой в Стокхолм няма да ти каже такова нещо в магазина. А после потеглях с нови сили заедно с множеството по авенютата на Махатън. Махатън, този тесен, малък остров. Където небостъргачите едва не се изблъскват един друг в реката Хътсън. На човек му се завива свят, когато се опита да пресметне набързо каква е цената на квадратен метър, по-скъпа за ня едва ли има някъде по света. Да се поболееш при мисълта, че през 17 век Питър Минуит е купил целият остров от индианците за сумата от 24 долара. Защо ли не съм била тогава там? Щях без да се колебая да вдигна на 26. Оглеждах внимателно американските момичета. Наистина ли всички са толкова хубави, стройни и очарователни, както ми внушаваше Ян? О, да, мнозина от тях, но далеч не всички. Бях си мислила, че те всички изглеждат като Естер Уилямс спет, но с известно задоволство установих, че не беше така. И тук някои имаха къси крака, лоша кожа и някое друго кило в повече. Изпратих на Ян една картичка с високомерните думи. Хаха -ха, и тук има второ качество момичета. Второ качество, това бяха невзрачните, пренебрегваните, никога не целуваните, към които сърцето ми изпитваше такова състрадание. Да бъдеш момиче, второ качество в САЩ сигурно е още по-лошо отколкото в Швеция, понеже в Америка външността има много по-голямо значение. Сравнението с голямата урда невероятно красиви по сестрими, сигурно създава страхотни комплекси за малоценност, така си мислех. От друга страна, младите американки имат много по-големи възможности да направят нещо за вършността си. Купища, козметични салони и школи Почар са готови да преобразят на огледните същества от главата до петите. Ако може да се вярва на рекламните проспекти на тези школи Почар, това може да стане за нула време. Пъхаш момичето, второ качество в една такава школа и после оттам излиза същество, което е в състояние да разсипе дългогодишен солиден брак, преди да заври кафето. Хрумна ми е една идея. Защо и аз да не си купя малко американски блясък, след като така и така съм тук? Винаги съм смятала, че външността ми е някак твърде провинциална. Сега имах шанс да я променя. Как и щеше да се зарадва Ян, като научи колко съм се разхобавила? Съзнавах, че няма да е толкова лесно. Носът ми със сигурност щеше да е истинско предизвикателство за експертките по красота. Но какво да се прави? Вече бях решила да стана поизискана, така че експертката трябваше да запретне ръкави и да се заеме с мен, макар че суровият материал не будеше възхищение. Не казах нищо на Леля. Тя определено не беше наясно, че е дълг за жената да бъде хубава, пък ако ще за това да се лиши от солидна сума в твърда валута. Промъкнах се към първата си процедура толкова плахо и така разтреперена, като престъпник към първата си малка каса. И не ми стана по-добре когато се отпуснах в удобното кресло и предоставих външността си на една червено красавица с студени очи. Е, тя не беше израсла в глуха провинция като мен. Сигурно беше поникнала направо от асфалта, а гора бе виждала само на кино. Какво потребявате обикновено за почистване на лицето? Попитаме тя и на мен ми се стори, че очаква да и кратко отговоря. Четка! Измърморих нещо неясно за вода и сапун, но преди да мога да направя други позорни признания, тя вече беше намазала лицето ми с нещо, което неволно насочваше мислите към мускус и амбра, и дива. Престъпна любов в парижки бодуари. Почувствах се изключително ободрена, от това щеше да излезе нещо добро. Забавлявах се с приятната мисъл колко дяволски хубава ще стана и какво би казала Леля за новата си племенница. Тогава без никакво предупреждение на лицето ми залепиха вряла кърпа. Червенокосата ми стисна носа, за да бъде сигурна че дихателната ми дейност ще спре напълно. Реших ужасена, че тя явно е наобикновено раздразнителна и си е наумила да ме убие по необикновено мъчителен начин. Внезапно тя изчезна. Седях там сама, докато започнах да се питам дали пък не се кани да ме балсамира. Ленената кърпа на лицето ми не означаваше ли точно това? Аз и без това вече се чувствах като мумия. Тогава червено косата отново се появи, Въоръжена с малко зловещо парчелет, което прокара, изпълнена с задоволство, по всички хълмове и долини на лицето ми. Помислих си, че дошло време да се премине към същинската инквизиция, но вместо това червенокосата взе да масажира лицето ми, така че всъщност се почувствах доста добре. В бърза последователност тя изпробва върху него различни кремове, лусиони и маски. След няколко часа усърден труд червенокосата каза, че съм готова. О, небеса! Колко хубава бях станала! Макар, че всъщност почти не можех да движа лицето си. Кожата около устата ми се опъна, когато се опитах да се усмихна, но като си помислиш, има толкова тъжни неща на света, че спокойно можех да си стоя сериозна. О, да, наистина бях хубава. Имах туш на миглите и руш по лицето, косата ми беше завита на прекрасни кадри, а устата ми бе червена като знак стоп. Луда от щастие, изпратих веднага картичка на Ян. Скъпиян, ти не би повярвал на очите си, ако можеше да ме видиш. Тък му излизам от козметичния салон, американизирана чак до веждите. Същата вечер получих отговора с въздушна поща. По-добре запази своя свеж, шведски вид. Пишеше това говедо. Ето такива са мъжете. Но по това време вече целият ми американски блясък лежеше в умивалника. Понеже Леля каза само, веднага се изми. Същност тя го изкреща така, че се чув цял манхътън. После ми дръпна една дълга реч, че истинската хубост идва отвътре. Е, добре, макар че съзнавах, че ако моята вътрешна хубост иска да проникне през външната хубост на лицето ми, ще има нужда от отварачка за консерви. Но тръгнах послушно към банята. Пет минути по късно стоях пред огледалото и разглеждах мрачно моят шведски вид, през който тук туктаме вътрешната ми красота. 1. Хенри Дейвид Торо, американски писател и философ, 18171862 Бел Пъра, 2. Порт Саид, пристанищен град в Египет Бел Пъра, 3. Хенри Луис Еменкен, американски критик на обществения живот и духовната култура Бел Пъра, 4. Синклер Луис, американски писател, носител на Нобелова награда, писал сатирични романи за американската средна класа. Бел Пъра, Петъстер Уилямс, Американска актриса Бел Пъра, четвърта глава В училище бях много плаха и твърдо убедена, че носът ми не е това, което трябваше да бъде. Ян твърди, че това просто не е завярване, като се вижда колко представителен е станал, когато съм порасла. Но това беше истината. Особено ми беше трудно с непознати. Чувствах се страшно объркана и нещастна. Избиваше ме студена пот, когато бях принудена да говоря с някой, когато не познавах добре, а да вляза в помещение, където са насядали все непознати хора, които се втренчват във всеки новодушъл. Струва ми се, че бих предпочела да отида при Данаил в рамата славовете. Един ден обаче прочетох във вестника, че човек можел да преодолее тези задръжки. Достатъчно било да се упражнява. Избираш и някой неподозиращ нищо непознат и се впускаш в забавен разговор с него. Например в трамвая. Да, трамваите били отлично място за преодоляване на задръжките. Един неделен следобед реших да отделя един час за това упражнение. Качих се в една препълнена мотриса на търговския площад, но ми се искаше от небето да завали огън, за да мога да отложа преодоляването на задръжките си още малко. Напразно. Всичко си беше като шведски трамвай, мрачни хора, втренчени пред себе си. Беше съвсем очевидно, че никой не копнеше да води забавен разговор с мен. Трудна задача си бях поставила наистина, но вече нямаше връщане. На седалката срещу мен седеше една много изискана дама, облечена в черно. Избрах я за първа жертва. Поех си дълбоко дъх и тък му щях да направя забавна забележка за времето, когато се случи нещо много ужасно. Без никакво предупреждение, старата дама отвори уста и изкреща. Коко! Коко! изкръща го с все сила. Като същинска куковица, през целия трамвай премина тръпка на ужас. И до ден днешен не мога да разбера как самата аз не умрях от страх. Реших, съвсем объркана, че тя сигурно иска да преодолее някакви изключително силни задръжки. Тогава старата дама отново отвори уста и отново нададе своя куковичи крясък. Започна да ми става ясно, че макар да имаше толкова нормален и достолепен вид, тя вероятно ползваше неделната си отпуска от някоя нервна клиника. Каквото и да се говори за нас, ние, шведите, сме силно племе с желязно самообладание. Първата вълна на удивление, която премина през мутрисата, бързо от шумя. По на някой от пътниците можеше все още да се забележи известно смущение, задето бяха смутили най-съкровените им мисли. Но повечето бяха възвърнали обичайния си, напълно равнодушен, малко мрачен израз. Всички изглеждаха така, като че ли не би могло да има някакво друго, по-подходящо занимание за една стара дама в неделния следобед, от това да пътува из града и да надава куковичи крясъци. Във всеки случай, аз останах с ясното впечатление, че този трамвай не е най-подходящото за мен място, където да се освободя от задръжките си. Въпреки всичко не биваше да надценявам способността на хората да се владеят. Първо кукаща дама, а после аз, която започва забавен разговор, в трамвая можеше да настане всеобща паника. Слезух на улица, Одон, запазила всичките си задръжки, а последното, което чух, докато трамваят потегляше, беше едно радостно ликуващо куко. Защо ли разказвам всичко това след толкова време? Защото все ме гложди мисълта какво ли би станало, ако очарователната стара дама беше закукала в нью-йоркски автобус. Леле, какъв шум щеше да се вдигне? Каква всеобща веселба щеше да настане? Тя сигурно щеше да има също такъв успех, както аз, когато си загубих обувката на Пето авеню. Това е самата истина. Исках да взема автобуса за площад Вашингтон за да видя прословутия Гриноич Вилич, Нью-Йоркския артистичен квартал. Дотичах до спирката в същата секунда, в която автобусът потегляше. Тъкмо, когато потегли, направих един наистина дълъг скок и успях да се метне на платформата. Но не и лявата ми обувка. Тя остана на асфалта, една кахява, изоставена обувка и всяка секунда аз отдалечавах все по-далеч от нея. Ах, ах, ах, колко се забавляваха пътниците в автобуса! Какви веселиши ги пускаха за бедната пепеляшка, тоест за мен. Ако в Швеция се кача в автобус само по найлонови чорапи, то моите спътници сигурно ще изглеждат само неприятни зненадани, ако въобще реагират. Съвсем иначе беше в американския автобус. На всички им се видя толкова очарователно, че съм само с една обувка. Опитах се и аз да гледам така на положението. Но не можах да изпитам истинско одушевление. Какво ми оставаше да направя? Доколкото виждах, имах само две възможности – или да остана в автобуса, докато умра от глад, или да сляза на следващата спирка и да докоцукам на един крак до обувката си. Да подскачам на един крак по пето авеню, човек би трябвало да има невероятно развито чувство за хумор, за да приеме това за смешно. Особено ако самият той е този, който ще подскача на един крак. Бедна малка пепелешке, клатеха глава хората в автобуса. И тогава внезапно някой извика – принцът. Ето го и принцът. О, да, той наистина идваше. Макар че като за принца на пепеляшка беше доста пляшив, но ах, с или без коса, той беше най-приятната гледка на света за мен в този миг, докато караше тъмночервения си кадила кредом с автобуса и махаше усилено с моята обувка. На следващата спирка махнах за сбогом на моите весели спътници и слезох колкото се може по достойно от автобуса. Принцът спря колата си и с любезна усмивка ми подаде и болезнено липсващата ми обувка. Да ви закарам ли до някъде? Попита той. Изглеждаше наистина много мил и безопасен, но аз все пак отговорих. Не, благодаря. О, не се бойте, засмя се той. Майка ми ме научила да бъда учтив и с непознати дами. И моята Леля ме научила разни неща, отвърнах аз. Ол райт, right, отвърна принцът, Юари Гътгърл. Едно и понече да тръгне. Впрочем, рече той, докато потегляше. откъде сте? Моят новопридобит американски акцент очевидно не беше толкова перфектен, колкото си мислех. От Швеция, отвърнах аз, не известна гордост. Аха, скандинавка значи, каза той и кимна с уважение. И тогава внезапно сините му очи проблеснаха и той попита. Тогава вие естествено можете да готвите? Да готвя! Сетих се за рулото, което бях изгорила, когато за последен път пробвах кулинарните си способности. Ами да, провлачих аз. Естествено, че можете да готвите, реши гологлавият ми спасител. Веднъж имахме готвачка от Швеция, ах, какви кнедли готвеше тя, и той ми разказа историята на своите пътила. Тази вечер той щел да има 12 гости, а готвачката и прислужницата напуснали сутринта. Цяла сутрин се опитвал да им намери заместници, но напразно. Аз съм била единствената му надежда. Горкият човек. Щеше да бъда лошо отплата за голямата услуга, която ми беше направил да му изгоря обяда. И аз честно си го признах. Той отново помръкна. Тогава ми хрумна нещо. Леля ми, извиках аз. Леля ми може да готви така, че да се оближеш пръстите. От радост той подскочи на седалката. И къде е тази ангелска леля? Извика той. С какво се занимава? Не събрах сили да му разкажа, че този малък ангел седи в хотелската стая и пророкува края на Америка. Заведете ме при нея, извика той въодушевен. Така да бъде, склоних аз, но на ваш риск. Потеглихме към хотела. Помолих мистер Бейтс, така се казваше новият ми приятел, да почака в салона, докато се кача и доведа Леля. Както обикновено, тя седеше зад бюрото и дъвчеше явно писалката. Лелю, рекох направо аз, долу има един плешив господин. Той иска да отидаш с него дома му и да му сготвиш кнедли. Лели ми е и ще си остане жена, пълна си зненади. Ще го направя, рече тя мило. Едно добре ти си добро момиче, от англ. Бел пъра, пета глава. Ха, заяви Леля, когато няколко минути по-късно седяхме в колата на мистер Бейтс. Ха, ще ви покажа как се готви. Никой човек в тази страна не разбира от това изкуство. О, спомни си, ябълковия пай, възразих аз, понеже бих продала правата си на първородно дете за него. Ах, и със калеля ми като смог, това не доказва нищо. Не забравяй какво правят смесото. месото. Цяло щастие бе, че горкият мистър Бейтс не разбираше какво си говорим. Той си седеше много доволен зад волана и водеше колата през гъмжилото на следобедното движение в Нью-Йорк, щастлив, че е разрешил проблема с готвачката. Сега неговите гости щяха да се насладят на шведското готварско изкуство, а малката пепеляшка щеше да сервира. Всичко щеше да мине блестящо и госпожа Бейтс щеше да бъде доволна. Жена му била малко нервна, довери ни той, но не бивало да се безпокоим за това. О, не, ние изобщо нямахме намерение да се безпокоим за каквото и да било. Двете с Леля се чувствахме толкова необикновено. Лели изглеждаше така, всяка се осмелила да прелети Атлантика единствено за да има удоволствието да сготви кнедли. Всичко друго, което бяхме предприели в Америка, нямаше значение. Човек би могъл да каже, че ще да ни излезе много по-ефтино да сготвим кнедли от дома на улица, капитан, но аз не исках да помрачавам щастието на Леля с подобни забележки. Самата аз се радвах предварително на подробните социални следвания, които щях да направя в къщичката на тези бейтс. След едночасово пътуване стигнахме най сетне тази къщичка. Е, не беше съвсем къщичка. По-скоро великолепна вила с огромна градина. Внимание! Прошепнах на Леля, докато минавахме през ходната врата. Явно сме срещнали първия рядък екземпляр от толкова прочутите американски милионери. Само голям бизнесмен може да си позволи да живее така. О, сигурна натоварена си сипотеки до комините, прошепна ми Леля недовърчиво. Само за да ми докаже, че дори тази великолепна американска вила не може да впечатли. Мистер Бейтс закара кадилъкъв в гаража. Там имаше още две коли. Запитах се колко ли време ще е необходимо, за да закърнят и отмрат краката на американците. Съмнявам се, че те изобщо щяха да забележат тази загуба. А не, всъщност не, нали им трябваше един крак, за да натискат педала за гъста? Не се сещам да използват краката си за нещо друго. Мистер Бейтс ни поведе по голямата стълба към входа на бялата вила. Спряхме на последното стъпало. Отвътре се чуваха диви крясъци. Е, вижти, казах си, сега ще можем да изучим американския семейен живот. Тук май наистина беше много уютно. Жена ми е малко нервна, повтори мистер Бейтс. Той несъмнено имаше право. Разбира се, ако пищащото същество което лежеше на дивана в хола, когато влязохме, беше идентично с госпожа Бейтс. Напода до нея беше захвърлена книга, чието заглавие беше отпечатано на корицата с големи черни букви. «Събуди се и живей», явно мисис Бейтс беше направила точно това, но питам се дали не беше разбрала погрешно този призив. Не вярвам авторката да препоръчва толкова откачен живот. Нима това беше американската майка, за която бяхме чували толкова много? Мисис Бейтс внезапно замлъкна, защото беше ни забелязала. Тя се надигна и дойде при нас, зарадвана, с мила усмивка на лице. Бег йор Пардан едно, каза тя на Леля. Нямате ли понякога чувството, че трябва да крещите високо? Да, когато бях на две годинки, измърмори Леля, и тогава обикновено ядях бой. Но тя го каза на шведски и мисис Бейтс го взе за съгласие. Нали, продължи тя, облегчава колосално. Поне при мен е така от време на време трябва да креща, за да не убия някого. Колко по-лошо би било вместо да креща, да убивам, нали така, допълни тя със слънчева усмивка. Никой не можеше да успори думите и кратко. Мистер Бейтс успя да вмъкне едно кратко обяснение за целта на нашето посещение. Swedish Cooking 2 О, не ли Марвила стри? Мисис Бейтс беше очарована. Тя плесна въодушевено с малките си похкави детински ръце. Тя так му искала да се обади в клуба и да поръча там маса за своите гости. Леля и аз трябваше да разгледаме къщата. Беше първата американска къща, която виждах отвътре и изпитвах любопитство дали наистина ще се окаже някоя от тези мастенца, украсени с драперии, в които обикновено седи Мир на Лой и води Софиски разговор с Уилям Пауъл 4. Да, несъмнено, тук имаше известно количество крепони драперии и рюшове и панделки. Но все пак изглеждаше доста уютно. Може би, ако живеех за постоянно в такава къща, би си пожелала по строго обзавеждане, така ми се струва. Някои неща май бяха прекалени. Особено спалнята в светло и розово с във всички гли, като бомбониера. Обстановката може би беше подходяща за мили женички в дантелено неглиже, но едри, силни, мълчаливи. Плешиви мъже от калибра на мистър Бейтс едва ли щяха да имат нещо против, ако тукта ме се отстраняха няколко метра волани. Но леглата, американските легла. О, те наистина заслужаваха похвално слово. Широки, удобни, прекрасни. Естествено, в колониален стил като повечето мебели, които видях. Америка никога не могла да забрави романтичната си колониална епоха. Да, да. Чувала съм разни неща за това, докато обхождах зоологическата градина. А сет на кухнята, тя можеше да те подлуди от завист. Никога не бих повярвала, че всички американски кухни са такива чудеса на техниката, каквито има по филмите, но тази тук беше точно такава. Сперална машина и невероятен хладилник и всички останали електрически машини, които е могъл да измисли хитрият мъжки ум, за да задържи жените в кухнята. Мисис Бейтс в никакъв случай не беше типа жена която можеш да си представиш край огнището и детската люлка, и все пак тя беше много горда със своята кухня и, поласкана от нашето възхищение, ни показа всички нейни екстри. Дори Леля беше покорена, което ни и кратко попречи, след като госпожа Бейт се беше оттеглила, за да се разкраси за вечерята, а може би, кой знае, да покрещи още няколко минути. Да се разшете и с нея, ровейки из всички чекмеджета и шкафове, като си мърмореше тихо. Тук нищо не си е на мястото, защото беше време да започнем нашето сведиш кукинг. Нямаше много място за фантазии, защото менюто беше уточнено. Супа от стриди, ростбив, сладолет. Но гостите все пак ще да получат от шведските кнедли, набучени на дървени клечки, като добавка към коктейлите, които мистър Бейтс вече беше започнал да забърква в бара. О, Лело, как мислиш, ще се справим ли? Притесних се аз. Никога през живота си не съм сервирала на такава вечеря. Смяташ ли, че ще бъде голяма беля, ако изпусна няколя кнедла в колосаната яка на някой от гостите? Хайде, хайде, успокои леля, моите кнедли са подходящи за всякакви случаи. Тогава по стълбата се спусна мисис Бейтс с дълбоко изрязана рокля от сребърно ламе, която шумолеше загадъчно. Масивните и кратко рамене и яките и кратко ръце бяха голи. На вратата се позвани, беше мой ред да отварям и да посрещам гостите. Те нахлуха в салона, където към тях се спусна мистер Бейтс с коктейлите. Той ги потупваше по гърба така яко, че вътрешностите им сигурно щяха да пострадат, ако не принадлежаха към такава тренирана нация, каквато е американската. Привикнала от край време към суровия живот на златотърсачите. След първия коктейл нещата изглеждаха по-различно отколкото швеция. Тук хората не стояха край стените и не се полеха един срещу друг, както изисква у нас удобният навик. До голяма степен това беше по вина или заслуга, както предпочитате да се изразите на напитките. Когато всички гости изпият 3-4 коктейла на гладен стомах, настроението веднага скача до тавана, откъдето бавно и планомерно спада с напредването на вечерята, при която се сервира само ледена вода. По късно аз нарисувах на Леля няколко криви на кухненската маса, за да обясня разликата в настроението при една американска и една шведска вечеря. Американската крива се изкачваше стръмно нагоре, вследствие на коктейлите. И бавно падаше до края на вечерта. Ще рече, че равнодушните физиономии бързо се оживяваха, а после отново бавно възвръщаха отъкчения си вид. Шведската крива започваше с мрачни физиономии, които се разведряваха и към края на вечерта вече сиеха. Кривата се задържаше високо горе. Леля каза: Там, където влиза виното, излита разумът и често прообръща големи коли. Освен това, тя изрази надежда, че аз никога няма да пия коктейли и настроението на моите вечери, ако изобщо давам такива, ще следва следната линия. И тя нарисува една водоравна линия. Аз нарисувах отекчени лица в началото и в края и кратко, съвсем еднакви. О, тогава при мен ще стават штури купони, вметнах аз скромно. Но представете си, Сервирах почти без происшествия. Само когато влязо със ладоледа, мисис Бейтс се сепна и прошепна оплашено. А кафето? Кафето трябваше да бъде сервирано преди десерта. Изтичах в кухнята и осведомих Леля за обичаите тук. Тя не каза нищо, но по физиономията и кратко можеше да се забележи, че това беше последната копка в гроба, който Америка сама си беше изкупала. А социалните изследвания Амида, Бог ми свидетел, че имах достатъчно възможности да ги направя. Над самите глави на гостите няма по-добър наблюдателен пункт от този изследователя, който се надвесва с чиния ростбив над изследвания обект. Човек е като на седмичен преглед. Вижда всичко и чува всичко. Гледа как се хранят хората, как приядене не използват едновременно ножа и вилицата. Не, първо нарязват месото, после оставят ножа на, ръба на чинията и вземат вилицата в дясната си ръка, за да се натъпчат като малки деца с всичко това. Какво щастие да забележиш този странен обичай, преди сам да си се озовал като гост на подобна вечеря? Сигурно щеше да е тотален светски провал, ако ти хрумна да се храниш по начина, на който са те научили от младенческа възраст. Освен това чуваш всичко. Чуваш за какво говорят хората. Явно не е само тъбвиц. Че американците говорили само за правене на пари. Те наистина говорят само за това. Поне господата. Дамите плюкарят за посестримите си, съвсем както дома в Грънкопинг. Нещастието на Америка е истеричността на нейните жени. Бях чела някъде. Не знам дали е вярно, но този вид богати, бездейни жени, които седяха около масата, наистина изглеждаше така, сякаш нервите му не са съвсем наред. Изобщо нямаше да изпусна Розбифа от изненада. Ако бяха започнали всички в купом да кръщат. Леля и аз седнахме да пием кафе в кухнята, след като гостите си тръгнаха. Полявиха се господин и госпожа Бейтс и ни благодариха за чудесната помощ и ни дадоха по 8 долара. Дори да имаш брат в Чикаго, все пак 8 долара с 8 долара. Дали няма да бъдем така любезни да останем още няколко дни? Попита мисис Бейтс. Докато тя намери нова готвачка и нова прислужница. Никаква груба работа. За това идвала една негърка, която вършела всичко. Но, разбира се, отвърна леля. Мисис Бейтс преливаше от щастие и благодарност. Пък и мистер Бейтс. те излязоха. Но явно мисис Бейтс се сети за неприятния си опит с предишните готвачка и прислужница, защото на вратата се обърна и ни се закани палаво с показалец. «Плиз Remember пет, рече тя?» Не обичам нощем да има чужди мъже в къщата. Само това липсваше. Измърмори леля, когато мисис Бейтс изчезна по коридора. На нейните години. Тази старица и чужди мъже. Едно, моля за извинение, от Англ. Бел пъра, две шведска кухня, от Англ. Бел пъра, три прекрасно, от Англ. Бел пъра, четири мирна лой, Уилям пол. Прочути американски актьори. Бел Пъра, Пет Моля, помислете, от Англ. Бел Пъра, шеста глава. Ако някога родя дъщеря и бедното дете не наследи очарователната външност на своята майка, ако с други думи дъщеря ми стане грозничка, то аз ще я галя по главата и ще нареждам. Мило дете, благодари на създателя, че не живееш в Америка. Стигнах до това убеждение още в началото на моя престой в Америка и то се потвърди, след като опознах страшния американски обичай – срещите. Сигурна съм, че няма по-страшно нещо за плашилата от срещите. Не ли и без това достатъчно трудно да си младо момиче, независимо в коя точка на земното кълбо се намираш? Смятам, че е така. И как би могло да бъде иначе, щом навсякъде младите мъже, тези венци на сътворението – имат решаващия глас дали животът на младото момиче ще бъде огнен ати или ангелски песнопения. Или просто само нещо доста печално. Една от вечните загадки на света е как хората все пак успяват да преминат през училищните танцови забави без дълбоки душевни рани. Като си представи човек как седим там, наредени една до друга, и чакаме стоптящи сърца някой пъпчив младеж да се смили над нас и като ни настъпва по мазулите да ни поведе по дансинга, накрая имаш чувството че си останал без крака. А, ето за какво ще им трябват крака на американците, за танци. Дали този пъпчив младеж ще разбере някога какво е да си оставен изцяло на благоволението му? Би ли могъл да проумее чувството да седиш там и да посърваш с бързината, с която той се насочва към елегантното момиче от съседната маса? Съмнявам се, че би могъл да разбере, кога ли изобщо мъжете разбират каквото и да било. Дива надежда, бурно отчаяние, таен триумф и внезапни мисли за самоубийство. О, какво ли не бушува в една чиста момичешка душа за една само танцова вечер. И през цялото време е съвсем ясно, че е безумие да се дава толкова власт в ръцете на пъпчиви момчета, но нищо не може да се направи. И все пак това е идилия в сравнение с онова, което трябва да изтърпят американските момичета. Американското момиче има безпогрешен барометр. За да установи степента на своята популярност или липсата и кратко от другия пол. достатъчно е да преброи броя на своите срещи, с други думи колко често и от кого е била канена на танц или други веселби. Тук може би някой ще възрази, но нали и в Швеция е така? Не, не по този начин. Във всеки случай в Швеция няма да си загубиш доброто име, ако в неделя вечер не те поканят никъде. В един американски хумористичен вестник видях следната карикатура. Бащата държи телефонната слушалка в ръка, младата му дъщеря седи до него, обляна сълзи, а майка и кратко казва на бащата Сукор, как можа да кажеш, че в неделя вечер тя си седи в къщи. Очевидно е голям позор, ако тази вечер не е обещана преди дълго време. Единственото, което може да направи бедното младо момиче в подобна ситуация, е да се посвети незабавно на няколя милосърдна професия. Обречено е всяко момиче, което не може да избира между множество кавалери. Има много възможности за унижение и по време на самата среща. Благодарение на едно, друго специално американско изобретение. Да приемем, че с много труд и пот ни се удало да накараме някой мъж да ни покани на танци. Носим се значи с него по дансинга, щастливи и доволни, представете си само. Но не, никой момиче не може да бъде никога истински щастливо. Защото сега се очаква някой друг господин внезапно да потупа кавалера по рамото и да го помоли да му отстъпи прелесната дама за няколко минути. Но ако никой не го направи, ако собственият ти кавалер трябва да се върти с теб до безкрайност по дансинга, докато от очите му заискри омраза, не би могло да има пострашен позор. Сравнено с него, на очакване да те покани някой само детска игра, защото сега знаеш, че висиш на шията на мъжа като воденичен камък от който той при никакви обстоятелства не може да се отърве. А през цялото време наоколо очарователните типо сестри стрими пърхат като пеперуди от кавалер на кавалер. И все пак и аз имах среща, и аз прелитах от кавалер на кавалер. Но може би е най-добре да разкажа всичко от самото начало, от мига, в който една сутрин Леля и аз отворихме небесносините си очи в стаята за готвачката и прислужницата в семейство Бейтс, на другия ден след вечерята. Лели се понесе бодро към кухнята и се захвана с домакинската работа. Мисис Бейтс трябваше да получи в леглото си портокалов сок, кафе и препечен хляб, а мистер Бейтс – шунка, яйца. Овасини ядки и вафли в трапезарията, и след като им сервирах всичко това, трябваше да обера праха в дневната. Тък му бях се заела с тази отговорна задача, когато чух мощен клаксон отвън. Хвърлих поглед през прозореца. По входната алея се задаваше малка кремава спортна кола. Тя спря пред официалното стълбище. Някой скочи от нея. Всъщност тази, която скочи от колата, беше Мис Америка. Застана там, разкрачила крака, ухиля на душите, в червена габардина на Рокля, която отиваше чудесно на цвета на колата. Следващата секунда с гръм и трясък прелесното същество се втурна в къщата, надавайки радостни викове, право към своите. Деди, мами. Тъй като имам комбинативен ум, реших, че това е младата мис Марион Бейс, която, както ми разказа мис Бейтс, била в интернат, но всяка събота се връщало у дома за да прекара уикенда при родителите си. Да, това беше малката любимка на Деди, който се зададе в същия миг от трапезарията и също нададе радостен вик, като я видя. Извикаха ни двете слеля и ни представиха туристи от Швеция, които като същински ангели се спуснали при тях, за да свършат някоя и друга на отложна домакинска работа. Мис Бейтс научи за загубената ми обувка и се разсмя от все сърце. Следобед обаче тя проведе един телефонен разговор и вече не се смееше. Сега ти се превърна в същинска лектра, чието жални вопли изпълниха цялата къща. Нима можеше човек да има такъв лош смет. Глория внезапно се разболяла. Нямах представа коя е Глория. Но се съгласих, че за съжаление, щом лежи болна в леглото. Естествено, тя трябваше да се разболее точно събота. Каза гневно Марион Бейтс. И то му когато Марион била подготвила прелесна двойна среща. Били и Боб ще ли да дойдат с колите си и да вземат Марион и Глория и четиримата заедно ще ли да ходят в кантри клуб? Там ще ли да вечерят с цяла банда техни познати? И всичко сега щяло да отида по дяволите заради проклетите сливици на Глория, които трябвало да и кратко извадят още докато била малка. Как сега да търсят подходящо момиче за Боб в последния момент? Енергичните телефонни разговори не доведоха до никакъв резултат. Защо не се обадиш на Филис? Предложи мисис Бейтс. Тя сигурна е свободна. Марион хвърли гневен поглед на майка си. Могли да запитам какво ти е сторил Боб? Опрекне я тя. Защо да го наказваме с Филис? Мисис Бейтс въздъхна. Разговорът се водеше на масата за чай и аз нямаше как да не го чуя в пълни подробности. Внезапно Марион вдигна поглед към мен. Какви танци танцувате в Швеция? Попита тя. По физиономията й кратко можеше да се прочете какво си мисли. Валс, а понякога по изключение полка, когато сме на градус. Опитах се да и кратко обясня че до този момент не съм открила големи разлики в танцуването от двете страни на Атлантика. Радиото свиреше с пълна сила, в Америка радиото винаги свири с пълна сила, предаваха танцова музика. Марион скочи на крака и ме сграбчи през кръста. Затанцувахме мълчаливо, докато мисис Бейтс ни гледаше, загубила ума и дума. Тя танцува като ангел, заяви Марион и ме пусна. Миличка Кати, ела тази вечер с нас в клуба. Така и стана. Ето как ме поканиха за първата ми американска среща. Макар, че всъщност нямах рокля за танци, и Марион трябваше да ми заеме една зелена тюлена ферия. И макар, че Леля обяви цялата работа за безотговорна авантюра, но аз се радвах от сърце. И Марион беше доволна. най не бил и Бог пристигнаха. Бог трябваше да бъде моят кавалер и аз внимателно го наблюдавах, за да разбера дали съм също такъв тежък удар на съдбата. Какъвто щеше да бъде бедната Филис. Но не останах с такова впечатление. Той ми подаде с ослепителна усмивка малкия букет, който всеки кавалер носи на своята дама. Букетът беше от малки розови пъпки, които изглеждаха очарователно на фона на зеления тюл на роклята ми. О, как се забавлява тази вечер домашната прислужница, забравила своя дълг. Още когато навлезохме в паркинга и видях осветените прозорци на клуба и чух музиката, която гръмваше навън всеки път, щом някой отвореше вратата, още тогава усетих, че тази вечер ще стане една от онези, за които човек си спомня дори когато два мести крака, сковани от артрит и старческа слабост. Има клубове и клубове. Но този беше един от най-елегантните. Взехме маса съвсем до балюстрадата, която отделяше залата от дансинга. В същата минута, когато седнах на стола, Реших да се забавлявам с всички сили. И го направих. Който иска да бъде търсен партньор за срещи, не бива да страда от парализа на езика. Системата да се сменя кавалера по време на танца е същинско изпитание за способността на потерпевшия бързо да намира нова тема за разговор. Разбира се, може да се изпробва и факирската рецепта на Фалстав едно за разнообразни разговори по време на бал. Започваш да говориш за тази годишното време, докато направиш една обиколка на залата. После преминаваш към времето миналата година, после към времето по миналата година и така нататък и така нататък до безкрайност, но това определено не би било забавно в американския смисъл на думата. Само едно искам да подчертая – не бях воденичен камък на шията на Боб. О, съвсем не, прелитах от свят на свят. Защото всички искаха да знаят какво мисля за Америка и какви вицове могат да се измислят за малката страна, от която идвах. О, скъпо отечество! Никога не си ми било толкова мило, толкова близко на сърцето, както тогава, докато те защитавах пред тези дългокреки, охилени, добре танцуващи, смешни американци, в чието ръце се носех из залата и пламенно отбивах всички опити да се стъква Америка за сметка на малка Швеция. Бибоп, каза Боб, дали ние в Швеция сме чували за танца бибоп. Ела в Швеция, що ми искаш да научиш нещо за бибопа, отвърнах му аз. Можеш да питаш всяка старица на 70-80 години, която срещнеш, всички са ентусиастки на бейбопа. Питаш дали знаем нещо за бейбопа. Швеция? Че това е една от столиците на бейбопа, ако не си чувал досега. Боб ме притисна нежно към себе си и ние продължихме да танцуваме мълчаливо. Ти сигурно си имаш бойфренд две в Швеция, попита той след малко. Да, отвърнах, имам си. Сори 3. Въздах на Боб. О, мога да го разкарам, отвърнах му безгрижно и студено. Защото в този миг Ян беше много-много далеч от мен. Беше толкова далеч. А Боб в върховна степен близо. Бил и Марион също. Но ние някак нямахме време за тях. Във всеки случай и четиримата бяхме на мнение, че се получила много сполучлива двойна среща. Съгласих се с готовност, Макар, че нямах никаква възможност за сравнение, беше пролет. На небето мъждукаха няколко дребни бледи звезди. Боб ми изпрати до вкъщи. Той караше съвсем бавно и през цялото време говореше за това колко хубаво било, че сме се срещнали, чак докато спряхме пред градинската врата. Боб имаше толкова хубав глас. Едва раззеленени, дървета ухаеха, а над тях витаеше незабравимо вълшебно и нежно настроение. Но аз имам една малка особеност. Когато седя в кола с млад мъж и той се опита да ми внуши, че съм най-сладкото същество, което е виждал до този момент. Обикновено аз се размивам много чаровно и питам със самоуверен глас. Издацо, обаче аз загубвам тази своя особеност, когато видя в същия миг една леля с висящи плитки да наднича от прозореца, като стар индиански вожд, който се взира в прерията, за да види дали там има някой, когато да скалпира. Може да решите, че съм глупава или нещо друго, но такава съм си аз. Каква е тази стара кокомявка? Попита недоволно Боб. Леле ми, отвърнах аз, леле ми от Швеция. Аха, заяви кисело Боб. Няколя от ентусиастките на Бейбопа. Прав си, май бой четири. Една от ентусиастките на Бейбопа. Скочих от колата и му подадох ръка за сбогуване. Страшно ти благодаря за хубавата вечер, казах аз искрено. Later, баб. И под изпепеляващия огън на лелиния поглед се заискачвах колебливо по стъпалата. Ето такава беше първата ми американска среща. Едно Факира Фалстъв, герой на шведския художник и карикатурист Алберт Тенгстрюм. Бел пъра, две в приятел от Англ. Бел пъра, три съжалявам от Англ. Бел пъра, четири и момчето ми от Англ. Бел пъра. Седма глава. Лелю, рекох в глас, помниш ли колко хубава бях като малка? Леля само изръмжа нещо. О, Леличко, какво щеше да бъде детството ми без теб? Кой щеше да ме целува и да ми биеше мари и да ме слага вечер да спя, ако не беше ти? Ти приев дома си бедното си ръче, ти му даваше любов и рибено масло в правилната пропорция. Изключително твоя заслуга е, че днес пред теб стои една отговорна, зряла, честни и самоверена млада дама, Същинско украшение за пола си. Леля пак само изръмжа. О, Лелю, моята благодарност. Добре, изпъшка тя накрая, казвай какво искаш. Леля тък му прибираше в една голяма път на чанта нашите земни притежения. Седях на ръба на леглото и я наблюдавах замислено. Беше дошъл часът за тръгване. Напускахме семейство Бейтс. Новата готвачка и новата прислужница идваха на следващия ден. Цяла седмица семейството се беше наслаждавало на лелиното «Суидиш кукинг и моето феноменално сервитюрско изкуство». И през цялото това време мисис Бейтс не бе издала нито един кръсък, а мистър Бейтс вечер ни развеждаше изградината и ни показваше прекрасните си цветни лехи. Мариум Бейтс се върна в своя колеж, след като ме прегърна за сбогом изрази надежда, че някога отново ще се срещнем. А Боб, Боб, да, него всъщност срещах доста често. И имах огромно желание да го срещам още по-често. Все пак това беше единствената възможност да правя социални изследвания, като се включа в всекидневния живот на американския народ. Така обясних на Леля. Но тогава въгълчетата на устата и кратко се появи една особена гънка и тя заяви, че не разбира защо моите социални изследвания винаги се съсредоточават върху млади мъже, които изглеждат добре. Леля, разбира се, знаеше колко струват те под примамливата си външност. Вълци в овча кожа, не се съмнявам в това, казваше Леля. В тази светлина предложението, което смятах да направя, докато седях на ръба на леглото и кратко, беше направо опасно. И за това се наложи да размекна Леля с няколко пократителни спомена от моето детство. Боб беше бизнесмен. И точно през тези дни той тръгваше на служебно пътуване. С две думи той предложи Леля ми и аз да пътуваме с него. Той, разбира се, съвсем не настояваше Леля да дойде с нас, искам да кажа, той изобщо не постави такова условие. Аз обаче го поставих. Според Боб аз трябвало да се разходя и извън Нью-Йорк. Единствено по тази причина той искал да ме вземе със себе си. Така каза, същност аз съм за съжаление. Толкова лесно се поддавам на изкушението да се влюбя. Това ми се случва непрекъснато. Макар, че дълбоко себе си желая да бъда погълната от голяма, чиста, увличаща страст, която да изгори всички дребни блянове. Чакам тази голяма страст от години, но тя не иска да идва. Веднъж решавам, че Ян е най-прекрасното, което може да ми се случи на тази земя. Но ето, че на другия ден се улавям в тайни размишления дали полицаят на ъгъла не притежава много повече мъжки чар. Това ме обърква. А ето ти сега и Боб. Аз действително бях вече мъничко влюбена в него, същевременно мислех за Ян и се питах дали той ще се натъжи много, ако тръгна на път с Боб. Докато продължавах да се колебая, получих писмо от Ян. В него нямаше и дума за това, че му липсвам. Между другото той споменаваше, че е гледал един наистина много добър филм, заедно с малката Лундгрен, ако си спомняш за нея. О, да, спомнях си, и то как! Може ли човек да забрави лесно да дъкълската и кратко физиономия? А накрая този безсрамник питаше, какви са следващите ти планове? Социални изследвания, обясних му аз отговора, само социални изследвания. след като занесох това писмо в пощата, седнах на ръба на лелиното легло, хитра като лисица, за да подманя да дойде в колата на Боб. Ней и докато съм жива, отвърна решително Леля, не и докато съм жива. Това е последната ми дума. Когато на другия ден потеглихме, слънцето грееше божествено. Леля седеше отзад колата, аз отпред до Боб. Пътувахме през мрачни предградия. Скоро оставихме зад себе си огромния град. А пред нас се растилаше. Америка, внимавай, скоро ще видиш върховете на скалистите планини, мислех си доволна. Но нищо такова не се случи. Единственото, което стърчеше... Бяха бензиностанциите и тъй наречените «мотели», практичните американци събрали две думи в една. От мотори хотел се получава му мокусе» – «мотел». Наистина думата хотел беше твърде помпозна за тези малки бунгала за туристите край самия път. Имаше най-различни видове такива хотели. Наистина удобно и забавно да бъдеш автомобилист САЩ навсякъде и по всяко време можеш да получиш сандвич с печено пиле, Шунка или пък Събълков пастет, точно когато си най-прегладнял. Не може да спра прави сравнения, спомняйки си за Яни, нашите недълни излети в околността на Стокхолм в онази паметна пролет, когато Ян успяваше да вземе старата бричка на брат си. Пристигахме гладни като лъвове в някой малък град. Търсихме нещо за ядене и то по възможност, докато управлява сегашния крал. Но какъв избор имахме? Правилно се сещате, отивахме в градския хотел. Иначе бяхме обречени на гладна смърт. Сядахме търпеливо в мрачната зала. След дълга вътрешна борба сервитерката ни предоставяше менюто, от което можеше да се заключи, че обикновението обяд струва нищожната цена от 5 крони и 75 оре Ако менюто не ни харесаше, можехме да се съхрани карт. Това струваше само 7 крони. Да искаш да промениш нещо в този ред, беше все едно да искаш да преправиш десетте Божи заповеди. И за това с тежка въздишка ние избирахме обяда за 5,75. Оставаше само да чакаме, да чакаме, да чакаме, да чакаме, докато скъпоценната ни младост изтичаше в морето на времето и ние усещахме как на повърхността на душите ни, някъде от дълбокото изплува потискаща меланхолия. И тогава аз обикновено стрясках до смърт и анса сериозни разговори за живота. Срещала съм много чужденци, които хвалят Швеция, Нейната земя и нейните хора с толкова въодушевени слова, че аз хълцам от радост от името на моето отечество. И тогава внезапно по лицето им преминава сянка и моето възхитено хълца не ми засяда в гърлото. Защото знам за какво си мислят. Те мислят за времето, което са пропиляли в напразно чакане в малките, неуютни шведски ресторанти. Спомням си за един американец, който каза, че колкото и хубаво да Швеция, той никога не би отишъл там отново. Времето му било твърде скъпо. Той имал само един месец отпуск и можел да употреби най-много три седмици да чака за храна, защото би искал също да види замъците и кметството. Този мъж несъмнено беше Квероланд едно. Той, например, беше много недоволен и от това, че никой не поискал да му покаже пътя до най-близкия нощен клуб, докато преминавал през Грена. Но дори и да не беше Квероланд, няма нищо чудно в това, че го е мъчала носталгия, докато си спомнял с каква скорост са му подавали през тездия хадимящ хамбургер във всеки малък бар в Штатите. Впрочем, там дори не е необходимо да слизаш от колата, за да получиш нещо за хапване. На много места ще ти го сервират направо в колата. Но ние в Швеция едва ли ще напреднем чак толкова, надявам се. Не си ли боиш, че ще се сраснеш с колата си? Попитах веднъж Боб, когато се озовахме дори на кино, без да излизаме от автомобила. В някои градове имаше големи кина на открито. Зрителите отиваха с колите си на откритата площадка пред огромен бял екран. За нация, която беше сраснала тъй органично със своите коли, не може и дума да става да броди сред природата. Доколкото можах да разбера, американският народ беше открил само една полза от природата. Да профучава през нея, седнал в колата си, натиснал до дубка гъста. Би ли искала да живееш в Америка? Попита Боб тихо. За да не може да го чуя леле отзад, но не толкова тихо, че да не се усети колко е горд със страната си и колко е убеден. Че всеки човек на земята би трябвало да мечтае да живее там. Зададох си същия въпрос, бих ли искала да остана в Америка? Да живее сред тези любезни, интересни хора един живот, който беше толкова изигоян и който можеше да бъде толкова приятен. Благодарение на нечувания им технически напредък? Не, не исках да оставам за цял живот там. Внезапно ме обзаболезнено силен копнеш подните, когато бродех по шведските летни ливади, през тихите шведски гори, поисках да се потопя в природата, а не да профучавам през нея в гонитбата на забележителност. Сайт Сиен 2 ето за това става американската природа. Отдалеч всичко изглеждаше толкова привлекателно. Линиите на пейзажа бяха меки и приятни за окото. Навред най -свюз. Но кулността изключително рядко те примамваше да тръгнеш и с нея. Нима се усмеляваш да раздаваш присъди за американската природа само след няколко дни пътуване с кола, възрази моето второ аз. Какво би си помислила, ако някой започне да изразява толкова крайно мнение за европейската природа, след като е преминал с кола, например, Моланд? Признах смирено, че в Калифорния вероятно всичко би било различно и предпочетов да поведа разговор с Боб за други неща. Преди да тръгнам, той се изрази доста скептично по отношение на предимствата на пътуването с Леля на задната седалка. Аз обаче го успокоих, че вследствие на преклонната си възраст Леля обикновено се унася от пътуването. Тя спи почти през цялото време, заявих аз, а облегчението, което изпита Боб, пролича явно на лицето му. Нали разбираш, обясни той, ще ми се да говорим за това нова, без отзад да стои някой и да чува всяка дума. Вече втори ден бяхме на път и настроението на Боб се колебаеше около нулата. Изключително витална дама, ако питаш мен, рече той мрачно. Или пък е някой на обикновено тежък пристъп на бесение. Трябва да я заведем на лекар. Може пък да и кратко предпишат хапчета. За какви хапчета говорите? Обади се Леля отзад, будна и бодра като малко птиче. Цели два дни тя не задряма нито за миг и Боб не можа да си говори с мен нито за... Това нито за онова. Продължихме мълчаливо. Зад гърба ни не се чуваше нищо. Леля беше притворила очи. Боб отново насъбра смелост. Струва ми се, че в шведските момичета има нещо особено, започна той. Аз всъщност не познавам много, но все пак. Гарбо, Бергман три и тебе, Кати, ами мен. Обади се обидено Леля и отвори очи. Продължихме пътуването сред още по-дълбоко мълчание. Чуваше се само бръмчането на мотора. Дори на мене ми се доспа. Боб се обърна и погледна Леля. Не може да бъде, прошепна той, ето че природата най-сетна си взе своето. Кати, продължи той след малко, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Преди да успее да отговоря, зад нас прокънтя един доста сух отговор. Разбира се, че вярва. Тя винаги се влюбва от пръв поглед. Потискащо е най подходящата дума, която ми хрумва, за да опише настроението в колата през следващия час. Сетне след пристигнахме в един малък град, където Боб трябваше да инспектира местния филиал на своята фирма. Там наблизо имаше природен резерват и Боб не остави колата, за да разведа Леля, докато чакаме. Виж какво, Лелю, казах мрачно, след като останахме сами и потеглихме под дъбовете на парка, беше ли необходимо да казваш това за любовта от пръв поглед? Не получих отговор. Единственият звук, който дочух, беше равномерното похъркване на леля, което се смесваше с нежното шумолене на дърветата. Едно акверолант от кюмлс, лад, който се оплаква. Белпъра. Две разглеждане на забележителности от Англ. Белпъра. Три Грета Гарбо и Ингрид Бергман. Прочути шведски актриси. Бел пъра, осма глава, и залезе слънцето и се спусна вечерта, а Боб и аз отидохме на кино в този забравен от Бога град, в който трябваше да прекараме нощта. Леля спеше в една от къщичките на мотъла, където отседнахме. Спеше като заклана. Рано или късно природата си взема своето, заяви и Боб доволен. Въоръжени с огромна кесия пуканки, ние влязохме в лъскавия рай, най-голямото кино в града. папкорн. Както е известно, са пука на царевица. Ако не знаете какви огромни количества от това странно средство за наслада се консумират в Америка, обърнете се към мен. Казах на Боб: Ако случайно някой някъде стане жертва на катастрофа, опазил Бог, и полицията има затруднения с идентифицирането на жертвата, то аутопсията ще изясни със сигурност поне едно нещо. Ако стомахът е пълен с царевица, то жертвата е била или американец, или кокошка. Не, че имам нещо против пуканките. Но да чуваш скърцането на целофанените кесии и неспирното хрупане от всички страни, тъкмо когато Бет Дейвис се втурва в звездната нощ и иска да умре, това някак те обърква и неизбежно води до принизяване на душата. Впрочем, в американските кина можеш да принизиш душата си и без пуканките. Ето, отивам аз там с Боб, щастлива и радостна като дете, че ще видя някой страхотен уестърн, от който ще ми настръхнат косите. А какво се случва вместо това? Едва съм седнала на мястото си, вдигам поглед към екрана и там се появява зловеща личност с в нож в ръката, а от всички страни към него се спускат полицаи и един от тях му казва. «Значи вие сте били обиецът?» Е, да, това изобщо не ме очудва. Така ли? Мен пък безкрайно ме очуди. Беше толкова неочаквано. Побутнах Боб и прошепнах. Какво означава Това? Та ние сме влезли насред прожекцията. Няма значение, отвърна ми Боб, също шепнеш ком, ще останем докато видим всичко. Представете си само. Попитах Боб дали чете и криминалните романи отзад-напред, но така ходят на кино хората в Америка. Те влизат и излизат през цялото време и сядат където има свободно място и не им прави никакво впечатление, че в този миг Кларк Гейбл се спуска към Лана Търнар и вика «Най-сетне, най сетне си моя». Но вие още не сте си извадили кесията с пуканки и нямате ни най-малка представа, че Кларк Гейбъл има някакви намерения спрямо Лана. Моля, поправете ме, ако греша, но не се ли държат в този случай американците като деца? Като радостни, любопитни деца, които отиват да гледат живи картини? Най-забавното е, че картините се движат и че при това се чува музика и трарара, но какво всъщност се случва на екрана, очевидно няма кой знае какво значение. Опитах се все пак да се концентрирам върху намеренията на убиеца, но, боже мой, колко странно се държеше той. Вместо да убива и да се държи така, както би могло да се очаква от сериозен специалист от бранша, той взема ножа, с който в кухнята на семейство Бейтс се режеше сланината и в този миг дотърча Леля и изкръща. Обиецо, спипахте най-сетне. Тогава той скочи в колата на Боб и потегли право към някаква пропаст. Беше много вълнуващо и интересно. Докато забелязах, че и аз съм същата кола. Събудих се в последния миг, още секунда и щях да лежа в пропаста си с потрошени кости. Облегчена и радостна, че още съм жива, аз се обърнах към Боб и той също спеше. Събуди се едва, когато полицаите влязоха за втори път и заявиха. «Значи все пак вие сте били обиецът». Боб се огледа за Маян. «Да не съм заспал?» Попита той науверено. «Да, отвърнах му най-спокойно». Рано или късно природата си взема своето. Боб се засрами. Можеше да ме събудиш, опрекна ме той. Как, като природата си взе своето и от мен, оправдах се аз. След това напуснахме киното. И до днес не знам кой бе убит и защо. Но знам със сигурност кой е извършил престъплението. Понеже полицаите го обявиха на всеослушание. Цели два пъти. Отидохме в другерията «Доналд». За да се ободрим с чаша силно кафе. О, американска другерия, отново искам да похваля твоя уют и гостоприемство. Игорко на преводача, който те нарича аптека, само да ми падне подобен преводач. Нека вземем, за пример, тази конкретна другерия в този малък, незначителен, неизвестен с нищо град. Колко приятно беше да влезеш там, да се покатериш на някой от високите червени столове на бара. Зад който един могъщ магиосник в бяло потайнствен начин успя да сервира на боб и мен кафе е флички. Докато същото време приготви хамбургер на възрастния господин до нас и подаде две огромни порции сладолет на две девойчета, като успя да отвори и бутилка кока-кола за едно луничаво 10 годишно хлапе. Другерията е оживено място с разнообразен живот. Причината вероятно в това, че той не е само бар, но и магазин. За мен... Свикнала с безмилосното затваряне на магазините в 6 часа от дома Швеция, беше неописуемо прелесно да мога да си кукя посред нощ голяма котия крем за лице и хартия за писма, пък и различни други необходими неща. Другерията служеше очевидно и за клуб. Мистер Доналд зад бара познаваше всички, освен Боб и мен. И изобщо не му беше необходимо много време, за да научи, че съм от Швеция. Тогава поиска да узнае дали се страхуваме много от Русия, а пък възрастният господин до нас ни обясни с готовност къде куца шведската политика, и аз го изслушах с пълността, понеже реших, че бих могла да предам неговата мъдрост на хора, на които тя ще е необходима. Но тогава пък девойчета, похапващи сладолет поискаха да узнаят как са мъжете швеция, и аз казах: О, те са супер, толкова са блестящи, че ще трябва да ги гледате през опушено стъкло. За да не ви ослепи гледката, но ето че в този миг се обади момче Канай Хафа на Дъркак, Плис. Едно. Всичко беше толкова семейно и уютно, че аз наистина се натъжих, когато Боб каза, че времето ни за паркиране, което струваше 25 цента, е изтекло и ние трябва да се връщаме у дома. У дома при Леля. У дома, в Мотела. Той се състоеше от седем съвършено еднакви кабини, разположени една до друга. Чуй, Боб, сепнах се аз. Ти помниш ли в коя точно кабина смени Слеля? Леля? Не беше ли четвъртата отляво? Каза Боб с известно колебание. Самият той беше в къщичката най-отдясно. Четвъртата от ляволи, усъмних се аз, според мен беше номер три. Мда, едно е да предполагаш, съвсем друго е да знаеш нещо със сигурност. Представи си, че отворя вратата на номер 4 и вместо Леля открия там часовникър от Синсинати. Предадох се аз на съмненията си. Защо пък часовникър от Синсинати? Почуди се той и се разсмя безгрижно. Каква съм глупачка. Сетих се аз. Ще се ослушаме на вратата. Специалното хъркане на Леля не може да се сбърка с никое друго. в ръп. Тихо, спряме, Боб. Хъркаш така, че можеш да събудиш и мъртвите. Струва ми се, че в бъдеще ще се посветя на сравнителната хърканология. Наистина е интересно. Ние с Боб се занимавахме известно време с това, и то с забележителен резултат. Започнахме врати номер 34, но скоро така се запалихме, че пренесохме изследванията си и пред другите кабини. Всъщност това не беше в наша полза, защото доказателственият материал ме обърка напълно. Отначало бях непоклатимо убедена, че е Хърпов Рърпов, което се чуваше от врата номер 4, е хъркането на леля, но постепенно започнах да се съмнявам. Чуваше се и един малък допълнителен тон, едно аж което не ми бе познато и не може да си го обясня. Боб беше притиснал ухо към врата номер три. Той се засмя възхитен и рече, «Какво ще си помисли за човек, който хърка така, крърп, ръдби?» Звучи вълнуващо, отвърнах. Това трябва да е някой солиден мъж, дебел и с добър сън. Баща на семейство фраира на пижама. Аха, замисли се Боб. Това решава нещата. Рекох зарадвана и погледнах към врата номер 4. Значи в тази мизерна къщичка се е подслунила Леля тази нощ. Тук е положила на възглаве уморената си глава. Това, че вратата не беше заключена, потвърди моята версия. Имахме само един ключ и бяхме се оговорили с Леля кабината да остана отключена, докато се прибера. Казахме си лека нощ с Боб, набързо и без повече увъртания. Аз се вмъкнах. Колкото се може потихо, за да не събудя Леля. Безкрайно предпазливо започнах да се събличам в тъмното. Леля хъркаше, хрърпов-хръпов, хръпов", а от време на време аж. Внезапно ма обзе коварното съмнение, дори убеждение, че нещо не е наред. В това аж имаше нещо злокобно и вещаещо беди. Промъкнах се до леглото на Леля и протегнах предпазливо ръка. Протегнах предпазливо пазливо ръка и напипах една четинеста брада. Леля действително има малко мъх по горната устна, но той не би могъл да се развие толкова буйно от как се видяхме за последен път преди няколко часа. Побягнах през вратата със задавен вик, изпратена от едно съвсем злокобно аз. аж. Изтичах до номер 7, където със сигурност беше Боб. Почуках бързо на вратата и той подаде глава. Ти ли беше този, който каза, че живее в номер 4? Попитах го строго. Да, защо, не ли така? Почуди се, Боб. О, не, а със сигурност не живее там. А кой тогава живее там? Погледна ме изненадано, Боб. Предполагам, че е часовникарят от Синсинати. Отвърнах аз гневно. Когато полицията търси заради убийството на жена му и заради превишена скорост. Доколкото може да се съди по хъркането и мустаците му. Сори, разкая се искрено, Боб. А сега отивам в номер 3 да спя при солидния мъж, заявих аз. И действително го направих. Пропълвя си в леглото, решена твърдо да потърся сметка на Леля на другия ден, защото без да му уведоми беше преминала от Храрарапов на Кърпепи. Едно, може ли още една кола, моля? От Англ. Бел Пъра, девета глава. Почти от първия ден на нашето познанство с Боб, той не спираше да мечтае за клено сироп, сладкиш с брашно от елда и селската къща, в която прекарвал лятото като дете. Ако разбирах правилно въодушевения му разказ, явно имаше нещо необикновено, свързано с тази къща и кленовия сироп, пък и с сладкиша. Случи се така, че се озовахме в близост до този рай от неговото детство и всички статистики, сметки и рекламни кампании, с които бе пълна главата на Боб, бяха отвени от вятъра, мекият пролетен вятър който рушеше кафявите му кадри. И Боб внезапно усети, че копна е за земята, където беше играл като дете. Окей, okay, изпъшках аз, карай на там. Ние с Леля напуснахме със съжаление нашата малка кабина, която беше толкова удобно обзаведена, със студена и топла вода, с комфортни легла, радио и какво ли не още. Моят часовник от Синсинати още похъркваше в номер 4, когато потеглихме. Пред нас пътят се виеше като безкрайна асфалтова лента. Наистина ли всички шосета в Америка са толкова равни, гладки и асфалтирани? Попитах Боб. Почакай само, рече той, скоро ще видиш нещо съвсем друго. На край пътя стояха хора, които стопираха колите, особено много бяха те на изходните шосета. Те правеха характерния знак с палец, а ние ги отминавахме безмилостно. Нямаш ли сърце, Боб? Корях глас защото се размеквах при всеки беден палец, който отминавахме. Напротив, точно това имам, отвръщаше Боб с многозначителен значителен поглед към Леля. Истинско, а не лицемерно състрадание. Сега аз се обидих заради Леля. Макар и да не беше блян за всеки стопаджия да седи до една малка, твърдоглава Леля, която се отнася с пълно презрение към появата му, то в нейна защита трябва да се каже, че до сега още не е охапала никого. Но всички тези стопаджи ме накараха да се замисля и за нещо друго. Не беше ли въпрос на чест за порядъчния турист в Америка да се посвети на този спорт? Нима бих могла наистина да се завърна в доброто ми старо отечество и да си призная, че нито веднъж не съм пътувала на стоп. Не трябваше ли вместо това да вървя с високо вдигнато чело, гордо от съзнанието, че съм изпълнила дълга си? Sweden Expect Evertarius Tudo Hizduti, едно, и аз смятах да изпълня своя. Остави ме тук, казах на Боб, и продължи няколко километра с Леля, да видим дали някой ще ме вземе и дали ще мога да ви настигна. Ней и докато съм жива, заяви категорично Леля, не и докато съм жива. Това е последната ми дума. Штом Боб, Леля и колата изчезнаха зад следващия завой. Обърнах се околовия си поглед в другата посока, за да си избера подходяща жертва. Зададе се голяма черна кола с голям черен мъж вътре, но аз реших... Че изглежда някак зловещо и не вдъхва доверие, така че не направих знака с палец. Той обаче въпреки това спря и попита любезно. Хавай лифт? Две. Не, благодаря. Отвърнах, защото човек винаги трябва да внимава да не обърка дебита и кредита, както обича да казва Леля. Тогава обаче се поляви една мъничка уродлива кола, а в нея седеше дребен човечец с благ и доволен вид. Помахах палаво с палец. Това помогна. Да. Мистер Милтън наистина беше доволен човек. Освен това принадлежеше към църквата, тромпетистите от 11 десетия час не звучи ли благонадежно? Непрекъснато се оглеждах да открия къде държи тромпета, но не го видях. Жалко, защото щеше да бъде много ефектен номер и Боб и Леля щяха да се окукорят от изненада, докато ние, аз и тромпетистът от 11 тия час, профучаваме край тях под съпровода на мощни тромпетови звуци. Но вероятно единадесетия час още не беше настъпил. Вместо струмпети и цялата кола на мистер Милтън беше пълна с трактати, които трябваше да раздава на хората, за да ги подтикне към просветление. Освен това той носеше със себе си Библия и то със съвсем определена цел. Както е известно, стопирането не е никак безопасно. То е опасно за стопаджията, който би могъл да налети на пиан шофьор или някакъв пропаднал тип. Но то може да бъде опасно и за този който взема непознат пътник в колата си. Случвало се шофьори да бъдат възнаградени за своята отзивчивост стрел в тила, а симпатичният пасажер да изчезне с колата, портфейла и всичко останало. Мистер Милтън не искаше да преживее подобно нещо и за това му хрумнала следната идея. Който искаше да пътува в неговата кола, трябваше да спазва едно условие, през цялото време да му чете на глас библията. Мистър Милтън смяташе, че човек, който седи там и чете Божието слово, едва ли би могъл да спре и да тегли куршума на ближния си? Във всеки случай, дори да имаше такива намерения, той доста щеше да се затрудни да върши две неща едновременно. Започнах послушно да чета. Мистер Милтън поправяше любезно, но твърдо произношението ми, когато беше необходимо. Библията подскачаше от подрусването на колата и не беше лесно да не бъркам редовете, но мистер Милтън явно не се дразнеше когато от време на време прескачах или четях един и същи ред два пъти. Нямах представа как изглежда местността, през която се движим. Само от време на време, когато прелиствах нова страница, вдигах поглед, за да потърся колата на Боб. Нямам нищо против метода на мистер Милтън, но мисля, че не е подходящ за дълго пътуване. Изпитах огромно облегчение, когато съзрях добре познатата ми зелена кола, спряла край шосето и една добре позната леля която гледаше неспокойно през задното стъкло. Благодарих сърдечно на мистер Милтън и слязох посред втората книга на Моисей. Това беше първият, единствени последен път, когато пътувах на стоп. Сега нека мичета в кантората, я никойто който и да било ме попитат. Ти пътува ли в Америка на стоп? Ха, тогава ще намигна и ще им отговоря. Охо, и още как! Та това бе любимото ми занимание. После постепенно асфалтовите шосета останаха зад нас и ние навлезохме в нещо безкрайно хълмисто и неравно, и каменисто, и виещо се без спир, което вероятно си е такова още от гражданската война. Имам чувството, че каманаците, из които си играл като дете, са струпани на този път, казах кисело на Боб, със съвсем ясното усещане, че бъбреците ми се отделят от местата си. Боб се опита да ме отеши с обещанието, че няма да трае дълго, за три 4 часа ще сме там. Поне така предполагаше, забележете, той беше взел голяма кошница за пикник, понеже в тази забравена от бога местност нямаше ресторанти. Вярвам сляпо в коварството на материята. Когато се бяхме отдалечило достатъчно от всичко, което прилича на бензиностанция и сервис, моторът взе да прескача. Необикновено хитро. Само допреди малко той работеше като швейцарски часовник. И не му мина да стъчкува. Докато пътувахме по шосетата, край които бяха нанизани авторемонтни работилници. И ето че сега беше дошъл неговият шанс. С доволно усмивка моторът спря по средата на едно възвишение и се намести удобно за сън. Гневните проклятия на Боб, когато пъхна главата си под вдигнатия капак, изпепелиха тревата край пътя. Леля и аз седнахме всяка на по един камък и зачакахме. Чакахме дълго. Изразът върху лицето на Леля беше по-много значителен от каквито и да е думи. Защо изобщо ни трябваше да идваме в Америка, но каквато си беше лоялна, тя се опита да помогне на Боб, доколкото можеше. Обясняваше му как да постъпи, правеше малки, но добри предложения. Тя нищо не разбира от мотори, но понякога човек вижда поясно проблема, когато не го объркват специалните знания. И тя направи толкова много добри предложения. Боб само простенваше, от благодарност, предполагам. Измина един час. Изминаха два часа. Седях на моя камък, подпряла глава в ръцете си и ободрявах Боб като пеех високо тъжната песен. Дарлинг, I am улдар. older». По едно време Боб захвърли гаечния ключ и се втурна към една къща в далечината, за да се обади на път на помощ. Върна се, избърса с мазочното масло от челото си и предложи да закусим докато чакаме да ни вземат на буксир. В кошницата за пикник имаше масло, хляб, яйца и студено пиле. И, най-хубавото от всичко, голяма котия пастет от гашидроп. И представете си само, Боб не беше забравил да вземе отварачката за консерви. След толкова часове бездействие аз изгарях от жажда за дела и се заях обнадежда на скотията пастет от гашидроп, макар че трябваше да бъда подълновидна. Хората са изобретили толкова много атомни бомби и тенджери под налягане и червила за целуване. Но така и не са изнамерили отварачка за консерви, с която да мога да се справя. «Само не ми казвайте, че по моя вина, ама че идиотска отварачка», рекох накрая и я хвърлих на страна. С усмивка на превъзходство и насмешка смешка пия улови във въздуха и рече, «Всяко дете би се справило с нея, толкова е просто. Всяко дете ще ти отвори за две минути». Ето, виж как става. След като отминаха 10 минути и безвъзвратно потънаха в бездната на времето, котията с пастет от гъш дроп все още не беше отворена, съюзът за борба с рогатните би си направил харакири. Ако можеше да чуе коментарите на Боб. Реших да напиша предупредително писмо на търговеца, от който беше купил отварачката, за да го помоля, ако му е мил животът, да премине за известно време в нелегалност. Защото Боб набързо измисли четири рафинирани начина да умъртви бавно същия този търговец, ако отново го срещне. За това пък не може да открие някакъв начин да се проникне в консервената котия. «Доведи тук детето», казах накрая аз, «Това е единственият изход». Уадехелър и Токинга ба «Три, изкръща Боб». Какво дете? Детето, което може да отвори с лекота тази консерва за по малко от две минути. От гърлото на Боб се чу някакъв странен звук и в следващата секунда пастетът отгъши дроп полетя в бръснещ полет над дърветата. Изядохме мълчешком пилетата, пихме бира. Боб седеше до нас, измърляни с разрушена коса, и ни гледаше с леля така на ежено. сякаш сме двойка гарвани. Започнах да се съмнявам, че изобщо му допадат пикниците сред природата. След известно време се появи колата в лекач. В нея се беше наместил един 17 годишен хлапък в син работен комбинезон. Преди да ни вземе на буксир, той вдигна капака на мотора. Подсвирна удивено и посегна с ръка вътре. Пет долара, рече той на Боб. После се качи в колата си и си тръгна. Внезапно стана ясно, че Боб напълно се е наситил на земята, из които играел като малък. Той искаше да се върне обратно в цивилизацията колкото се може по-бързо. Освен това, денят беше напреднал значително, а ние искахме да стигнем при родителите на Боб във Вашингтон преди вечеря. Смятахме да останем с Леля там няколко дни. Поехме обратно. Моторът бръмчеше равномерно и кротко. Беше си направил своята малка шега и явно възнамеряваше да стъчкува пак едва, когато се озовем достатъчно далеч от редовните шосета. Но ако някой случайно намери котия спастет от Гъши дроб някъде из Единените щати на Америка, Нека бъде така любезен да ми изпрати. Обичам пастет от Гаши Дроп. Познавам също така едно дете, което мога да помоля да отвори. Едно шведите очакват всеки турист да изпълни дълга си от англ. Бел пъра. Две, ще се качите ли? От англ. Бел пъра. Три, какво, подяволите, говориш? От англ. Бел пъра. Десета глава. Бели дървени къщи в колониален стил, по протежение на целия град. Сверанда отпред. Малки градинки между къщите. Гараж някъде отзад. Колко милиона американци живеят така? Така живееха и родителите на Боб в малко Вашингтонско предградие, където най-сет не пристигнахме след дългото пътуване. Беше много приветлива гледка, червеното залязващо слънце, огряло всички тези бели къщи. Заобиколени отцъфнали люляци и череши. Туктаме ме по верандите бяха насядали ведри млади хора, а любезни възрастни мъже подстригваха тревата пред къщите или разговаряха през оградите със съседите си. И всичките се провикваха «Здрасти, Боб», а мнозина се приближиха и ни поздравиха оживено, уверявайки ни колко се радват да ни видят. Изобщо, човек би си помислил, че целият им досегашен живот е бил неспирно очакване, ние слеля най-сетне да се наканим да дойдем в Америка. Усещах, че това е добро място. На верандата на Боб не седяха весели млади хора, там седеше нещо съвсем друго, малък, сериозен, черен като въглен джентълмен на 6 години. Здрасти, Джимми! Каза Боб и черното лице се разтегна в широка бяла усмивка. Бих поговорила с удоволствие с Джими, но не се стигна до тъм, защото точно в този момент ни връхлетя ураган. Това беше бащата на Боб, който се втурна с тропот на верандата, едър и радостен. А по петите го следваха братът и сестрата на Боб, 15-годишната Памела и 14-годишният Фред. А в Ариергарда ги следваше една тиха дама с блък поглед, майката на Боб. Веднага почувствах, че за разлика от госпожа Бейтс, тя беше автентичен екземпляр от породата на прославените американски майки, които с нежните си ръце отглеждат децата и науморно пекат ябълков пай, които са душата на дома и са обожавани от всички, които, накратко, са гръбнакът на американската нация. До сега не бях виждала отблизо жена от този тип. Жените, които срещнах в Нью Йорк и у семейство Бейтс, принадлежаха почти без изключение към неспокойния, светски, силно гримиран тип. Те изглеждаха страшно повърхностни и, е, може би не точно тъпи, но човек все пак оставаше с впечатлението, че случайните мисли, които се полявяват главите им. Блуждаят там в ненужно голямо празно пространство и би било доста добре, ако имаха още някоя и друга себеподобна за компания. За това беше истинско облегчение да видиш, че има и такива като майката на Боб. Вдигна се голям шум, защото говорихме всички едновременно, ни поканиха да влезем в къщата. Озовахме се направо във всекидневната, както обичайно в Америка. Защото този иначе практичен народ още не е стигнал до хрумването да се устрои отдално помещение за пълтата. Първото, което правиш, когато влезеш в американска къща, е да отидеш право в спалнята и да хвърлиш пълтата върху леглото. Много практично, особено когато навън бушува най-силната снежна буря на столетието и коженото ти пълто е като снежна преспа. Но сега за щастие беше прекрасна пролет. Получихме си, макар и със закъснение, Обяда в един ъгъл на кухнята, а после седнахме във всекидневната за най-слон ток 1. Леля погледна бащата на Боб малко недоверчиво и започна разговора с въпроса. Какво беше това черно дете на верандата, когато пристигнахме? Ако предполагаше, че Джими е малката черна овца на семейството, то тя грешеше. Джимми беше на Калърт у 2, която помагаше при почистването. В Америка казват Калт на цветнокожите американци. Обида е да наречеш негара Негър. Памела и Фред участваха свободно в разговора с такава лекота, каквато рядко ще срещнеш сред врасниците им в Швеция. Поне аз не бях чувала някой 14-годишен швед да може да води толкова задълбочен политически разговор с Лелеми, както го направи Фред. Нещо в американските училища трябва да допринася за това младите хора да се научат да общуват свободно и да изразяват мнението си. Казах на мистер Уитни, бащата на Боб, че намирам децата му за страшно мили, а не само Боб. И той веднага заговори за възпитание. Образование, възпитание са магически думи в Америка. Мистер Уитни се зачерви от вълнение, само като заговори за колосалното образование, което щяха да получат неговите деца. Самият той никога не беше посещавал колеж и въпреки това се справяше добре с живота и си имаше успешен бизнес с употребявани коли, но какъв позор беше да се озовеш в компанията на мъже които до един са завършили колеж. Колеж или не, това разграничение имаше изключително значение. Затова това мистер Уитни беше толкова щастлив, че Бопа могъл да освои солидните си познания в техниката на бизнеса в престижен колеж, а Памела и Фред, които все още посещаваха училище, също щяха да отидат в колеж. Пък ако ще да трябва да продаде всяка употребявана кола в Америка, за да може да си позволи това. Да дадат образование на децата си беше, доколкото разбрах, нещо, към което всички американски родители се стремяха повече от всичко на света. Като си помислиш само за нашата малка мила камериерка Франсис в хотела в Нью Йорк, нима не ни беше разказвала и тя как работи и се мъчи, за да осигури за детето си онова чудесно, магическо и забележително нещо, наречено образование. Собствените и кратко родители били бедни италиански емигранти, които не можели нито да четат, нито да пишат. Но младите хора, които израстват в Нью-Йоркската джунгла, пропадат, ако не получат образование, твърдеше Франсис, преди да се втурне към следващото легло за управене, в името на образованието на детето и кратко. Очите на Леля се затваряха от умора, но тя продължаваше да слуша най-любезно, докато Фреди кратко обясняваше защо е републиканец. Хъм-хъм, изхъмка Леля към мен, след като той свърши. Още в библията е писано за републиканците и грешниците. Струва ми се, че е за предпочитане да си демократ. После ни пожела лека нощ и се оттегли в прелесната стая за гости, в която ни настаниха. Смятах да последвам примера и кратко, но Боб настояваше преди това да поседим на верандата за известно време. Понеже имаше луна, а Боб трябваше скоро да се върне в Нью-Йорк и пътищата ни щяха да се разделят. О, не, тези американци! Те имат невероятно чувство за хумор. Но щом стане дума за любов, съвсем забравят за хумора. Появяват се дълбоки сантиментални въздишки и дълбоки уверения. Аз изобщо не съм убедена, че те наистина имат толкова сериозни намерения. Това просто е част от играта, нали чуват точно такива неща във филмите и шлагерите. Европейските момичета, които идват в Штатите, не бива да приемат като чиста монета всичко, което един американец им шепне на ухото. Тук някой ще каже, че мъжете са си такива във всички страни. Е, добре, знайно е, че този, който се кълне, че цял живот ще носи любимата на ръце, веднага започва да мърмори, ако тя го помоли да изхвърли смета, което всъщност е доста полека работа. Но американският начин да се обясняваш в любов, все пак е нещо съвсем особено. Американските младежи имат още жълто около устата, но вече са започнали да се правят на влюбени. Това е просто част от добрия тон. И продължават в този дух. Дори моят мил иначе толкова критичен Боб седна на верандата и ми тя тъжни любовни песни. Науисдоър, Уенуи и мас це гадбай. Сунул би сейлинг, фарак разда си 3 Сейлинг не и е в този живот, мисля с аз. Винаги, когато се престраша да изляза в открито море. Вятърът не пада под 27 манаклона на черта секунда. Боб обаче продължаваше безутешно. «Ел дримъф и «Ифа уил ми». «Какво да отговори човек на такива вопли?» «Някой да е учил такова нещо в училище?» «Сам дей а сел». да си стою». «О, божичко, какъв шок ще бъде това за Ян». «В това поне съм сигурна». Нежната песен премина в приглушеното наникане. Тогава от към градината се дочува схитено кискане и една черна сянка се отдели от близкия люляков храст. Това беше Джими, който чакаше там майка си. Слава богу, тези деца имат здрави и необременени възгледи за повечето неща в живота. Пожелах припряно лека нощ на Боб и се качих при Леля. Хайде, ляги си вече, измърмори тя. Аз отвърнах, че нямам други желания в този миг и взех да се събличам като си наника тихо и разволнувано. Ел Дримафю. If you will dream of me, не е ли по-справедливо така, леличко? тя ме погледна с крайно отвращение. През цялото време знаех, че да те пускам в Америка лудост, рече след малко тя, но пък така бързо да те хване. боже, о, боже, о, боже. Едно приятен дълъг разговор от англ. Бел пъра, две цветнокожа жена, от англ. Бел пъра, три дойде часът за раздяла. скоро ще отплаваш далеч в морето. Аз ще мечтая за теб. А кой ти мечтаеш за мен, някой ден ще прекосе морето, за да дойда при теб. Бел Пъра, едина глава Ако искате да си създадете представа за средния американец, достатъчно е да поседите в чекалнята на някоя голяма автобусна гара. Към многобройните билетни гишета се движи поток от хора от най-различни цветове и възрасти, потни работници в синьо работно облекло с навити ръкави, чистички домакини с пазарска турба през рамо. Шикозни млади майки, шумни деца, бъркотия от бели и черни пътници на дълги разстояния и такива, които пътуват само за една спирка. Ако нямате пари за кино, можете да се сгушите на някоя от удобните пейки в чакалнята и съвсем безплатно да видите всевъзможни драми от всеки живот. Пред чакалнята гъмжи от автобуси. Едни пътуват, други пристигат в непресекващ поток. Бях казала на Боб, че искам да пътувам с автобус на «Сивата хрътка». Нали съм чела стайнбек и хранех тайни надежди, че и моят автобус ще се отклони от главния път. Отклоненията са най-хубавото нещо, което знам. И попреши да жертва един от последните скъпоценни дни, които му оставаха преди да се върне в Нью-Йорк, за мен и моята забележителна страст към пътуването с автобус. Решихме да се разходим до прелесното малко градче Уилямсбърг, което беше на подходящо разстояние от Вашингтон. Чакалнията беше врящ котел с хора и аз въртях глава като малко дете, за да видя колкото се може повече, преди Боб да му отведе към нашата опашка. В последния миг Боб се сети, че трябва да си купи цигари и остави на мен да пазе ред и да заема две добри места. Входната врата беше отпред до седалката на шофьора. Хвърлих поглед към вътрешността на автобуса и открих две подходящи места на ютзъд. Наместих се там и зачаках спокойно Боб. Но хората взеха да ме гледат с такива странни физиономии. Вярно, че в устата ми се подава под роклета, но такъв и кратко е моделът, значи не беше това. Дали не ме гледаха така, защото съм чужденка, или пък имах на нос? Тогава се качи шофьорът, широко плещест, представителен господин в панталони с цият каки, пристегнат с кожен колан. Когато ме видя, той така се развика, че прокънтя в целия автобус. «Вие, Леди, Елате отпред и седнете тук. Тогава обаче моята викингска кръв се разбунтува. Нямах намерение да се оставя да ме командват като малко дете. Но защо? Попитах наперено. Този автобус пътува за щата Вирджиния, заяви шофьорът. Сякаш това беше някакво обяснение. Радвам се да чуя това, отвърнах аз. Щях да бъда много неприятни зненадана, ако пътуваше за Канада или Мексико. Тогава се появи Бог. Той малко се смути, така ми се стори, като ме видя. Махна ми да ида при него и ми посочи две свободни места най отпред в автобуса. Тръгнах натам неохотно. Какво им беше на местата, които избрах? Не се стърпях аз, ще ти обясня, рече Боб. Ти знаеш, разбира се, че през Вашингтон тече река по Тумък. Киннах. О, да, и още как. Учили сме го по география. Помня това много добре, също както градовете в Чили и населението на Никарагуа. Само една подробност не мога да разбера. Какво общо има потомък с нашите места в този автобуса? О, много общо, отвърна Боб. В този момент в автобуса се качи дребен белокоснегър. Носеше няколко пакета и изглеждаше уморен. Той се отпусна с въздишка на облегчение на седалката пред нас. Шофьорът, който обичаше да командва... Все още стоеше отпред и проверяваше билетите. Той посочи нещо с ръка, обърнат към негъра. Без нито една дума и с неописуемо смута на физиономия старецът стана и закуца към мястото, което току-що бях напуснала. И тогава аз най сетне разбрах. Разбрах и едва не получих сърдечен удар. На задните седалки седяха негрите, а на предните – само бели. До този момент в Америка бях виждала негри и бели които съжителстваха съвсем естествено. Не би се наела да твърдя, че общуваха помежду си като братя, но поне в и автобусите никой не правеше разлика. Причината за това била, че още не съм пресичала река потомък, обясни ми Боб. Това ще да стане след малко и тогава щяхме да се озовем във Вирджиния, най-северния от Южните щати. По този начин аз пресичах границата, където негрите преставаха да бъдат хора. Това беше първият, но не и последен, път, където видях расовите предразсъдъци, приложени на практика. И когато автобусът премина потомък, почувствах лек мраз в гръбнака си от неприязан и не можех вече да се радвам на пътуването така, както ми се щеше. Седях си, потънала в мисли и сигурно съм изглеждала толкова нещастна, че Бо реши да се намеси. Той ми каза, че дори да съм си наумила да разреша расовия проблем на Америка, едва ли необходимо това да стане точно в автобуса? Съгласих се с него. Казах му, че ще посветя на тази цел някой друг следобед. После се опитах да се концентрирам върху други неща, върху Боб и хубавата зелена Вирджиния за стъклата. Но не беше толкова лесно. На всяка следваща спирка в автобуса се качваха нови пътници. Накрая отделението на белите се напълни, докато при негрите останаха още няколко свободни места. И какво се случи тогава? Тогава в автобуса се качи един противен дебалак с порпурно червено лице и неприятни малки свински очи. Беше я досън, потен и изобщо изглеждаше ужасно. Осъмних се в най висша степен в превъзходството на бялата раса, когато го видях. И тогава се оказа, че в автобуса няма свободно място за белия джентълмен. Поне не в отделението за Бели. Той се поколеба няколко мига, гледайки с очевидна неприязан негрите. Накрая, с вид, сякаш трябва да влезе едва ли не в чумно огнище. Той седна на свободното място до един много добре изглеждащ и добре облечен млад негър. Оказа се, че един бял може да седне при негрите, ако му харесва и друга да няма място. Един негър обаче при никакви обстоятелства не може да седне при белите, дори и да припадна от умора. О, небеса, казах си, небеса, как би сритала един такъв бял буклоп по пищелките? ако седнеше до мен и бях негър. Нали трябва да има ред дори и в несправедливостта? И все пак, струва ми се, все пак аз сигурно щях да се откажа от ритника, ако бях негър в Южните щати. Сигурно щях да си седя там също тъй, както го правеше младият негър до дебалака, с непроницаеми израз на лицето, за да не издам по никакъв начин каква мисля. Защото иначе Господ да ми е на помощ. Постепенно автобусът се напълни така, че целият коридор между седалките бе заед от правостоящи. И тогава се случи нещо изключително ободряващо, защото всеки път, когато някой от отделението на негрите най-отзад искаше да слезе на някоя спирка, всички бели, които стояха прави, трябваше да слязат, за да може той да стигне до изхода. Ха-ха! Предполагам, че негрите изпитваха дива радост при всеки такъв случай, защото това сигурно беше единственият случай, при който бял човек е длъжен да направи място на Негър. След два часа автобусът имаше половин час престой в един малък град, за да се разтъпчат пътниците и да хапнат по сандвич на бара в чаканията. Тук с бедния белокостар Негър отново се случи происшествие. Над входа към туалетните имаше табели: White Women, White Men, Colored Women, Colored Men едно, Нищо чудно че Южните щати са бедни и ще се останат такива, щом трябва да слагат двойни табели над всяка туалетна. Древният тъмнокуштарец несъмнено беше наясно, че е в Калърд, но явно умението му да чете стигаше до тук, защото без много да му мисли, той влезе в туалетната за Калърд Уимин. Толкова силни викове, смехове и дюдюкане, каквито избухнаха там, сигурно не е имало щатите от края на гражданската война. Черната раса се смее там, където бялата раса би реагирала с крайно възмущение. най сетне не стигнахме Уилямсбърг, гордостта на Вирджиния. Хванати за ръка, ние с Боб се разходихме по прочутия булевард, който носеше името на дука на Глочестър. Където фундацията Рокфелер беше построила или пък реконструирала къщите във вида, в който са били през колониалната епоха, когато Уилямсбърг представлявал важен център. Днес градът е идилично място за поклонение за хиляди туристи които искат да усетят магията на миналото, едно доста необичайно за Америка усещане. О, и аз усетих магията на миналото, когато надникнах в ниските бели къщи и малките прелесни градини, но о, как се насладих малко покъсно на магията на съвремието в една таверна. Спълна, че ни е добре препечена вирджинска шунка пред мен и бог до мен. Нямам нищо против глучестърския херцог. той сигурно изглеждал подходящо за дребните, изправени като бастуни. Колониални госпожици от 18 век. Но за кати от 20 век той при всички случаи не струва нищо в сравнение с нейния Боб. Обаче автобусът не се отклони нито веднъж от пътя, нито веднъж. Макар че навръщане се подпали. Да, точно така. Някой си изпусна цигарата на седалката. Страшна паника. Автобусът – същинско огнено езеро. Първо да се спасят жените и децата. Бог проявява удивителна храброст и героизъм. Аз откривам край шосето пункт за първа помощ. Една жена поема последния си дъх в ръцете ми. Не, стоп, това не е Стайнбек. Както казах, някой си изпусна цигарата на седалката. Автобусът се изпълни с великолепен дим, така че се наложи да слезем, за да проветрят автобуса. При което Боб и аз седнахме на един дънер и си заговорихме унило и сънено. Ах, автобусите криват от правия път само в книгите. Малко по-късно ние се носехме в тъмния автобус през тъмната Вирджиния и ни се доспиваше все повече и повече, а някъде в дъното на автобуса някой пееше приспивна песен. Съпвахме се от време на време, когато преминавахме по светените улици на някой малък град и хвърляхме все по-равнодушен поглед към методистката църква. Другерията на Джонс и бензиностанцията на Милтън и към малките къщи, в чиито градини светеха фенери. Това беше знак за замръкналите на път шофьори, че тук се дават стаи под наем. Видяхме, макар че очите ни почти се затваряха за сън, млади хора, които се тълпяха пред киното, а там светеше с наоновия си шрифт името на Бен Кросби 2, и в машината за пуканки при входа подскачаше Царевица. Но автобусът отминаваше бързо и скоро отново ни поглъщаше мракът, мракът и тишината, в която се чуваше само бръмченето на мотора и люлчената песен зад нас и главата ми потъваше все по-дълбоко в ръкава на Боб, който ухаеше толкова приятно на вирджински тютюн. Но отклонения не, автобусът така и не се отклони нито веднъж. Едно бели жени, бели мъже, светнокожи жени, светнокожи мъже от англ. Бел пъра, две бен кросби. Популярен американски актьор и певец Бел Пъра, 12 глава, О, Вирджиния Защо не съм била малка колониална госпожица от дните на твоето величие? Защо не съм се родила, например, през 1782 година в някой от твоите бели дворци? Никой друг не би танцувал с по-голямо водушевление по баловетерил и жига и менует. Никой не би препускал с поплъмнали страни редом словците на лисици. Никой не би флиртувал по-прелесно с широкоплещестите кавалери от Южните щати. Заклевам се. А на около 16 години щях да кажа, да на най-широко отълпата от обожатели и той щеше да ме отведе като своя жена в собствената си плантация и щях да му родя едно след друго 11 деца. За чието магарешка кашлица и морбили ще се грижи една чудесна черна мами. Самата аз щях да се разхождам по демагнолите и розите в прелесната ми градина, а също щях да се спускам с мъжа си по Кадифенозелената мурава към Кеяни на Потумък, за да посрещам скъпите гости, които са дошли с речния парахот от Вашингтон или от съседните плантации. Ние щяхме да ги поведем към бялата къща, където ни очаква великолепен обяд. В хубавия ми индийски порцелан върху хубавата ми маса Чипандейл едно аз щях да сервирам най-отбрани ястия приготвени в готварницата, разположена наблизо, пилета, вирджинска шунка и раци с меки черупки и ягодо сладолет. После щяхме да свирим на пианото и да четем от подвързаните с кожа томове на Шекспир в библиотеката, а в камините щеше да пръщи уютно огънят и по стените да танцуват от блясъците от кристалните полилеи. После щяха да влязат всичките ни 11 деца и да кажат «Добър вечер на гостите» и щяхме да излезем всички в градината, докато са стъмни, и щяхме да слушаме тъжните гласове на негрите, които пеят в колибите на робите, за Бога и небето и за това колко е прекрасен животът и колко тежък. И понеже щях да бъда жена от Южните щати, никога нямаше да си измъчвам главата с мисли за това, че нашето благосъстояние се дължи на робския труд на други хора. Но моите роби при всички случаи щяха да бъдат щастливи роби, о, щях да им бъда като майка и цялата наша плантация щеше да бъде едно голямо семейство. Щяхме да отглеждаме нашия тютюн, нашата царевица и нашата пшеница, и годините ще да минават. Щях да побелея съвсем на време, преди да започне гражданската война, да легна в гроба, доволна, че съм помогнала да се създаде най-хубавата култура, която е процъфтявала някога в Америка. Да, аз щях да съм мъртва, а моите рози и е и да повехнат. Но хората щях да си спомнят за мен като за изискан и рядък аромат, като за изящна мелодия. Ох! Защо не съм била малка колониална госпожица? Оплаках се аз на Боб. Наистина колко жалко. Той обаче отговори, че било страхотно хубаво, че съм се родила в едно и също столетие с него. Този горчив купнеж по миналото се у мен при гледката на Маунт Върнан, възхитителната резиденция на Джордж Вашингтон. Също така бих могла да живея и аз, в една също толкова хубава бяла къща над потомък. И да имам същата и хубава мурава и същата и прекрасна градина между засланящите ачимширени храсти. Тук всичко си беше съвсем същото, каквото е било по времето на първия президент. Имах чувството, че вървя по свещена земя и с дълбоко преклонение откъснахте менушка от една буйна цветна леха, скъпи Джордж Вашингтон, горе на небето, прости ми. Искам да изсуша между страниците на дневника си и да запазя за спомен. После отново потеглихме за дума Бопи и аз по зелените пролетни шосета, а в край пътните гори цъфтеше дрянат. Когато отивал в града, Джордж Вашингтон обикновено пътувал по реката, защото по пътищата имало проблеми с индиански нападения. Забележително е, че ние с Боб стигнахме Вашингтон, без да зърнем дори индианско перо, какви късметли са някои хора. Слънцето огряваше кръглия мраморен купол на Капитолия, където по всяка вероятност членовете на Конгреса вземаха важни решения. Как можеха да се занимават с такива работи в това прекрасно време, когато парковете и градините на града бяха залети от черешови цветове? Всъщност имах всички основания да бъда тъжна, защото това беше последният ни ден с Боб. И докато седях в колата по пътя към нашето малко предградие, усещах, че наистина изпитвам тъга. Натъжавах се все повече с всеки изминат километър, но не беше само това. Не само дивата болка от раздялата ме раздираше. Но и нещо много по-силно. Тези раци с меки черупки, които бях предложила на моите гости по време на излета си в 18 век, със сигурност нещо не беше наред с тях. Кати, обади се Боб, как смяташ, ще ти липсвам ли поне малко? Усетих как почелото ми избива студена пот. Ще ми липсваш всяка минута, отвърнах с жален глас. Дълбоко в себе си бях убедена, че ако Боб и цялото човечество в този миг загинат, това едва ли би ме трогнало. Щях само да се хвърля с въздишка на облегчение на някое легло, да лежа тихо и да се оставя на болката си съвсем сама. Знаеш ли, като си помисля колко хубаво си прекарахме ние двамата, ми става толкова тъжно на сърцето, продължи Боб. Но внезапно той млъкна. Погледнах го. Не изглеждаше много щастлив, по-скоро много зелен. Да, беше зеленика в лицето, както всъщност и аз. Но нали Боб не беше ял раци с меки черупки от 18 век? От сладоледът трябва да беше, който си купихме на път за Маунт Върнан. Защо има на тези американци да заобикалят плътна верига сладоледени колички дори големите си национални паметници? Зелени като жлъчка и всеки своето легло прекарахме с Боб нашия последен следобед, от който очаквахме толкова много. Освен малкия черен Джимми и майка му, в къщата нямаше никого. Леля имаше добра стара приятелка, омъжена във Вашингтон. Тя беше се пренесла при нея още преди два дни. За щастие, защото никога не съм вярвала в горещите капаци от тенджера върху корема, които са специалното лечение на Леля при хранителни отравения. Родителите на Боб, сестра му и брат му бяха в Балтимор припознати и щяха да се върнат едва вечерта. Но Джимми беше отличен болногледач. Малките му... Бързи черни шестгодишни крачета разнасяха послания между стаята на Боб и моята. Как се чувстваш? пишеше ми Боб. Доста по-зелено от обикновено. Искрибуцах аз моя отговор. Добрата бед си беше много мила с мен и ми спрати голяма порция ананасо сладолед. Аз го гледах с отвращение, но очите на Джими блестяха от мерак. Не ти ли се искаше да излапаш сладоледа, докато идваше насам? Подхванах глаз отдалече. Не, съвсем не. Увери ме той възмутен, само си близнах от него. Когато в устата му изчезна и последната лъжица сладолет, той ми станцува нещо, за да изрази благодарността си. Приличаше на малко гъвкаво развилняло се африканско животинче. Целият се тресеше в ритъма и се гънеше така невероятно, че простенах в болничното си легло. Очите ми трябваше да се въртят в кръг, за да проследя танца му. Сигурно за мен щеше да бъде по-добре да спя, но малкият танцор беше толкова очарователна гледка, че не можех да отместя поглед от него. Накрая така ми се зави свят, че Джими забеляза жалкото ми състояние и бе обзет от съжаление. Най-доброто, което можете да сторите, миска ти, рече той загрижено, е да вземете голяма лъжица рициново масло. С жалостив вик аз се втурнах към банята. А какво е по-малко доброто нещо, миличек джими? Да те пречукам. Може би. Казах му после възмутена, но аз вече бях направила по-малко доброто нещо. Чувствах се значително по-бодра. Джими наистина беше моят благодетел. Изпратих моя благодетел при Боб с ново послание. Ставай, мързеливецо, достатъчно си симулирал. А на Джими казах, че ако това не помогне, нека говори на Боб за рециново масло, а най-добре да му изтанцува нещо. Вечерта, когато се върна семейството, Имаше ефето етед за Боб. И никога толкова много хора не бяха яли толкова малко от толкова много неща. Имаше великолепна вечеря, която майката на Боб сложи в трапезарията. Но ние с Боб бяхме неземно бледи и душевно извисени и се придържахме строго към света на духовното. Веднага се забелязва, че сте влюбени, заяви Фред. Толкова сте влюбени, че съвсем сте пребледнели от това. Странното беше че и останалите членове на семейството имаха същото и лош апетит. Те явно бяха спирали на всяка Сергия за наденички и хамбургери между Балтимор и Вашингтон. Фред седна в един ъгъл със своето ново списание, едно от тези серийни издания, които явно са любимото четиво на американската младеж. Не би могло да се измисли по-ведро четиво. Доколкото можах да разбера, всичко се свеждаше до това, че хубави полуголи жени, спишни бюстове бяха измъчвани по всевъзможни начини от един приветлив джентлмен, който изглеждаше като кръстоска между Франкенштайн и Джаки из Ти и твоите комикси Рече надменно памела на Фред. Ти и твоите са понени сериали, Отвърни кратко презрително Фред. Тогава бащата на Боб избухни заяви, че се трепе с всички сили да даде Еджа Кейсън 3 на своите деца, а единственото, от което те се интересували – били комиксите и сапунените сериали по тъпите радиостанции. Той закрачи развълнувано на за и стаята и заяви, че след няколко поколения американците вече няма да могат да четат. Те ще висят пред своите радиоапарати и телевизори или ще зяпат тъпо някой комикс, чието оскъдни текстове ще разчитат смъка. Така каза огорченият баща, след което включи радиото, за да не пропусне репортажа от бейсболното първенство. «Мислех си за хубавите» подвързани с кожа томове в библиотеката в Маунт Върнан. Имало е време, когато в Америка са четели Шекспир. Но тогава по потомък е изтекла много вода. На следващия ден Боб се върна в Нью-Йорк. Аз плаках безутъчно четвърт час. Едно Томас Чипандел, 17181779, английски мебелист, създател на нов стил мебели, наречени на негово име. Бел Пъра Две прощълно партии от Англ. Бел Пъра. Три образование от Англ. Бел Пъра. Тринадесета глава. Не докато съм жива, заяви Леля, не докато съм жива. Това е последната ми дума. Това заяви тя, когато за пръв пъти кратко предложих да отидем до нью Орлиънс. Не можеше да се откаже от добрия си стар навик да казва не на всички мои предложения, а освен това беше прочела статия за нощния живот в нью Орлиънс. Този нощен живот явно беше такъв, че Леля присвиваше устни само като си помисляше за него. Не и докато съм жива. Заяви тя. Това е последната ми дума. Когато влакът напусна гарата на Вашингтон и Фред, Памела, бащата и майката на Боб се загубиха в далечината, нещо ме бодна сърцето. Дали щях някога отново да ги видя в бялата им къща под люляковите храсти? Те всички бяха толкова мили с мен. Никога не бих ги забравила. Никога нямаше да забравя люляковото ухание от последната вечер, когато Боб си беше у дома, нито пък сладкия малък присмахулник. Който пееше всяка сутрин в градината, нито прекрасната закуска въгъла за хранене в кухнята. Да, тази закуска определено щях да запомня завинаги. Докато останалата къща спеше, Фред, памела и аз домакинствахме необезпокоявани в кухнята. Фред забърка тесто и изпече вафли на електрическата скара за вафли. Посочете ми някой шведски хлапък, който преди да тръгне за училище пече вафли, а Памела направи кафе и пресен портокалов сок. Всичко се извършваше с американска скорост. Те толкова бяха свикнали да се обслужват сами, изобщо не ставаше дума за това, мама да става толкова рано. Мъж, който не може сам да си приготви закуска, не струва много. Заяви Фред с мутиращия си глас и сервира нова порция вафли на масата, апетитно наредена от памала. Слънчевата светлина строеше през кухненския прозорец. Беше толкова уютно да седиш тук, да пиеш кафето си и да гледаш как мистър Джонс от съседната къща изкарва колата си на заден ход от гаража. Докато кучето му подскача наоколо слай, а жена му посяга към лехата стеменушки и му подава една за на сакото, преди той да потегли за офиса си в града. Никога няма да забравя с каква трогателна готовност майката на Боб ме развеждаше с колата си и ми показваше забележителностите на Вашингтон, Капитолия, Конгресната библиотека, Белия дом и много други. Тя не пропусна нищо и ако можеше да ми сервира на табла президента, щеше да го направи. От време на време се чудех кога изобщо успява да се грижи за домакинството. Чистачката идваше само веднъж седмично. Иначе цялата тежест на домакинската работа лежеше на нейните плещи, но не бях виждала до тогава тази тежест да се носи толкова леко и всичко да върви като добре смазана машина. Целият ден ние бяхме на път с колата, а малко преди часа за вечеря влизахме в някой от големите магазини на самообслужване, които толкова ми харесваха. Беше забавно да виждаш такива количества първокласни хранителни продукти, събрани на едно място. Обичах да вървя между планините от зеленчуци и плодове и штандовете с сочно месо или пък консерви, хляб и деликатеси. Беше истинско пиршество за очите и прелесно занимание да си вземеш от тук връзка с пержи, оттам няколко круши и един-два хубави котлета в целофанен плик и така нататък, докато малката ни количка се препълнеше. След това растилахме всичко пред една хубава млада дама, която седеше до нещо като въртяща се врата и там набързо плащахме. И не знам как майката на Боб успяваше да се справи, но не повече от половин час по късно цялото семейство седеше около празнично подредената трапеза и похапваше отличното, добре приготвено ястие. След това всички помагаха при раздигането на масата и зареждането на мялната машина, а после майката на Боб сядаше зад пияното и ни пееше американски народни песни. Сякаш никога преди това не се е занимавала с нещо толкова тривиално като домакинска работа. Но всичко това сега беше зад нас. Седяхме с Леля във влака на път за дълбокия юг. А Леля, която така се запъна, когато и кратко предложих да тръгнем на юг, сега, както изглежда, беше в блестящо настроение. Тя потропваше с ботите по пода и пееше нещо, което според нея беше «Снежният север е нашето отечество». Вероятно, за задостави да някакъв спомен за Швеция в дълбокия юг. Разглеждаха изпитателно. Ти не ставаш всеки ден с песен на уста. Рекох предпазливо. Наистина ли си добре? По-добре от всякога, заяви Леля. Отдавна не съм била в толкова добро настроение. Но как така? Попитах аз. Как така, за Бога, направо беше плашещо да я видиш толкова бодра. Толкова бях объркана, сякаш внезапно раздразнена гърмяща змия е поискала да и кратко почеше гърба. Не след дълго открих причината за нейното ведро настроение. Тя се радваше, че сме се измъкнали от Вашингтон и семейството на Боб, но най-вече беше облегчена, че сме далеч от Боб. Беше изпитвала смъртен страх, че аз наистина ще се привържа към Боб, ето къде я беше стягала обувката. Сега явно считаше, че дошло време да свири от бой и за това потропваше такава удушевено стокове. Каквото и да правиш, кати, пропятя, никога не се умъжви в Америка, това ще ти донесе само неприятности. Този Боб тя изсумтяна сред изречението и млъкна. О, ако зависеше от Леля, аз не би се омъжила никога, нито в Америка, нито в някой друг край на земята. Щях сега и завинаги да си остана малкото златно момиче на Леля. В този ми, обаче аз бях до толкова обзета от новото преживяване да пътувам през Америка с влак, че не ми се мислеше за свътбените камбани, дали, как, къде и кога те ще забият за мен. Пулман, тази дума с магично звучене знаем от забавачката. И ето че сега ние с Леля седяхме в един такъв вагон, Пулман, който щеше да ни бъде дом повече от 24 часа. Тъмнокош, приличаш на Чичо Том Стюарт се въртеше наоколо като добър домашен дух и бдеше за удобствата на пътниците. Достатъчно беше да натиснеш едно копче и той дотичваше същия миг, готов да направи всичко, което пожелаеш, да ти помогна да си свалиш багажа, да ти донесе вестници или бутилка бира. Да убие някоя Леля и изобщо да изпълни каквито и желания да имаш. За благодарност в края на пътуването той получаваше един долар, поне когато ставаше дума за такова дълго пътуване. Йохохо! Провикнах се очарована към Леля, защото започна да ме обзема очарованието на пътуването. И двете бяхме толкова леки, че подскачахме на широките седалки, докато се носехме с шеметна скорост, само не ме питайте каква, защото не разбирам от тези неща. От време на време издавахме едно особено бучене, което всеки познава от американските филми. Е, всъщност не ние, а влакът. О, това звучеше много мелодично, съвсем различно от веселото свирване, с което шведските влакове известяват пристигането си. Нашият пулманов вагон се казваше Едгар Алън По. В Америка не само влакът си има име, но и отдалните вагони. Много хубав обичай е да се кръщава влакът. Трябва да се признае, че звучи много по-авантюристично да се возиш на «Чета чучу» или на «Морнин вместо с влак номер 17 или 56. Едгар Алън По, както казах, беше името на нашия вагон, което трябваше да запомним, преди да тръгнем на кратък излет до вагон ресторанта за късния обяд. Едва бяхме седнали на една маса, когато дотича келнерът Негър и ми подаде хартия и молив. Ах, искат автограф, но да, с удоволствие. Щях да кажа за малко, когато ми хрумна, че едва ли му е необходим. Погледнах объркано към съседите ни по маса и видях, че те също пишат нещо на лист хартия. Не, очевидно не ставаше дума за автографи. Трябваше само да запишем какво искаме да обядваме. Срещу нас седяха една наистина очарователна възрастна дама и един наистина, не точно очарователен, но много мил млад човек с меки кафяви очи. Очевидно майка и син. Както обикновено става в Америка, скоро ние поведохме разговор. И Леля застина като сърна при първия полъх на приближаващата опасност, когато младият мъж с любезна усмивка каза с провлачения диалект на Южните щати. О, да не си мислите, че съм виждал някога шведско момиче. Останах с впечатление, че според Леля той по-нататък чудесно би могъл да мине и бе шведски момичета. Но двамата мили хора живееха в Нью-Орлианс и аз си помислих, че няма да зле да имаме някакви познати там. Така че си сложих физиономията на победител във всякакви ситуации. Лели ми, напротив, ставаше все по-мрачна и злъчна и веднага, щом се откри възможност, ме повлече към Едгар Алъмпо. Но с Едгар Алъмпо се беше случила чудна промяна, така че едва ли бихме го познали, ако на вратата не стоеше името му. Нашият любезен стюарт беше подготвил леглата за спане, докато ние се хранехме. И ето... Отдаде ми се най-съдна възможност да видя един такъв странен спален вагон с дълъг, тесен коридор между два реда спални кабини зад зелени завеси, каквито често виждаме по филмите. Там, където бяхме седели с Леля, сега имаше две доста просторни койки, една над друга. Леля пъхна глава от любопитство в друга спална кабина, в която някакъв дебел мъж тък му се опитваше да си разкопче етирантите, но той запротестира толкова бурно. Челеля се дръпна стреснато назад и бързо се вмъкна в собствената си кабина. Аз пък си скатерих на горното легло и едва не си щупих ключицата при опитите да съблека новата си американска блуза, която се закопчаваше на гърба. Местата за спане наистина бяха широки, но беше доста трудно да се събличаш, седнал в леглото си. Долу при Леля се чуваше особен шум и аз си казах «Аха, корсетът. «Няма да се справи с него, не и докато е жива». Дръпнах на страна завесата и погледнах надолу. Но не, тя не се бореше с корсета си. Просто правеше обичайната си вечерна гимнастика. Съмнявам се, че ще я пропусне дори в деня на страшния съд. В момента тя усърдно се опитваше да преметне крак за тила си. Най-сетно успя. Практическата полза от подобно положение ми се видя твърде съмнителна, но поне беше много живописно. Лека нощ, леличко, пожелах и кратко аз. И не се изненадвай, ако тази нощ сънуваш някой странен кошмар. Не забравяй, че си в ръцете на Едгар Алън По. 14 глава. Да, ето това беше югът. Всеки път, щом погледнах през прозореца на влака, виждах червената земя на юга. И тези наогледни сиви саборетини, в които живееха негрите, и те бяха югът. Не беше възможно нито за миг да възникне съмнение къде живеят негри и къде бели. Това се виждаше от стотици метри разстояние. Всяко те би могло да направи разликата. За какво ли си мислиш ти, стара, изморена негърко, докато седиш на люлеещия се стол на своята веранда, зърнах те за миг, докато влакът профуча край къщичката ти, никога няма да науча как успяваш да живееш в такава безгранична бедност. Но образът ти завинаги е запечатан в паметта ми. Така, както седеше там, втренче на тъжно падащия мрак, ти беше за мен въплъщение на цялата си бедна, измъчена раса. Видях толкова много от вас седнали на подобни бедни веранди. За няколко бързи секунди зърнах вашите тъмни лица в светлината на огъня, плъмтящ в огнището на бараката, която ви е дом. Но децата танцуваха навън толкова весело, сякаш това е най-добрият от всички светове. Влакът отминава толкова бързо и аз никога няма да науча дали ти наистина си толкова тъжна, колкото изглеждаш. Моя приятелко в люлещия се стол беше тъмна нощ, когато пристигнахме в нью Орлиънс. Тъмна, топла нощ. Какво чудесно чувство да се озовеш внезапно сред топлината на юга. Тук ще падне яко потене. Заяви Леля. Джон Хамънд, младият човек с кафявите меки очи, ни повика такси. Ние с него си говорихме през целия ден, докато влака премина Джорджия, Алабама и Мисисипи. Докато Леля и госпожа Хамънд разменяха рецепти за сладкиши. Сега, в мига на разделата, той се осведоми много очтиво дали би могъл да ни позвани на следващия ден в хотела и да ни покаже града. О, да, непременно се обадете. рекох припряно, докато Леля отвори уста като риба на сухо. Цялото и кратко презрение се изля върху мен, докато пътувахме по блестящата от светлина канал Стрийт. Първо Боб, изпуфтя тя, сега пък този. Как да разбирам всичко това? Не се стърпях да подразня. Нонстоп сломяване на сърца, от Ню йорк на Север до нью Орлиънс на Юг. Ето така трябва да го разбираш. Когато човек е роден да разбива мъжките сърца, той няма друг избор. Тя продължи да мърмори дори в леглото на хотелската ни стая. Беди, само беди могат да произлязат от това. Исках най-напред да видя сисипи. Рано на следващата сутрин взех Леля под ръка и потеглихме право към реката. В реките има нещо хипнотично. Достатъчно е само да се назове името на една река и в нас веднага оживяват толкова образи и представи. Например, Волга. Звучи толкова меланхолично. Свещената руска река през 19 век, Русия на Горки и Достоевски. Меланхолните песни на вулшките моряци в студените есенни вечери. Волга за мен е река на страданието. Но Дунав, пролет във Виена преди Първата световна война. Император Франц Йозеф. Офицерски униформи, любов, тюлени рокли, виенски вълсове. Анил, най-древната от реките. Фараонът на своя трон с извития си жезъл и бича. Тива с врати, задъхваща се в пустинната жар. Бели и биси в залеза на слънцето. И Мисисипи. Мисисипи ноще е Миха Кълбери фин на неговия сал. Малки американски селища. Плаващия театър идва. Дини. Емагнолии. Меланхолни негърски гласове. Не, реките не могат да се сравняват с нищо друго. И ето я пред очите ми Мисисипи, величествена, смътни, сиво-жълти, морно-течащи води. Не се виждаше обаче дрипав хък с разнищени панталони и лула в устата. Каква е тази рекичка? Попита леля ми, която не беше претоварена съзнание като мен. И да мъкнеш такъв човек със себе си през Атлантика. Напълно достатъчно щеше да и кратко бъде да и кратко покажа канала Дьота. Разрешете да ви представя, рекох тържествено. Реката на всички реки Мисисипи, а това е моята леля от Швеция. Такава, каквато си е. Беше топло. След като се взира известно време в Мисисипи без особено воодушевление и установи, че всички реки си приличат, Леля настоя веднага да бъде върната в хотелската стая, където на тавана беше монтиран вентилатор. Ако трябва да бъдем точни, този вентилатор беше всичко, което Леля видя от Ню Орлиънс. Но за това пък аз гледах и за нея. Водена от Джон Хамънд, аз се спуснах право в Юкаре, прочутия квартал. Из чието агли все още витае френското минало на Ню Орлиънс едно. Тук винаги ли е толкова горещо? Попитах моя придружител, докато се промъквахме по сенчестата страна на Роял Стрит. Той ми се засмя като на невинно дете. Вие това Жега ли го наричате? Да, отвърнах. Не забравяйте, че идвам от страна, където краката ни мръзнат чак до разгара на лятото. Тогава той ми разказа какво всъщност е горещина. Адска, везде съща горещина която лежи неподвижно над града, от края на май чак до октомври и оставя жителите като купчина изцедени лимони. Днес е прекрасно хладен ден, завърши той. Е, тогава значи аз съм късметлийка, отвърнах, като си мислех, че едва ли ще имам нещо против, ако на него му хрумна да наеме кола. В Нью-Орлианс имало невероятна атмосфера, така ми бяха казали. Явно голяма част от тази атмосфера се намираше между старите къщи тук, в Юкаре. Томове са изписани за тази част на града, която никак не прилича на обичайната уредена Америка. Тук се стичат тълпи писатели и всякакъв друг народ, за да черкат вдъхновение от живописната обстановка. Уютните малки ресторанти все още се придържат към френската кухня и изобщо към френските обичаи. Пълно е с барове и нощни клубове и игрални зали, в които се вихри прословутият нощен живот на нью Орлианс. О, и аз се почувствах вдъхновена. Тукта ме се откриваха тъмни входове към вътрешни дворове, наречени «патио», изпълнени с цветя, оляндри и акации. В едно такова, патио открихме фонтан на желанията. Тук срещу скромна сума човек можеше да си пожелае точно това, което иска да има, представете си само. Хвърлих игриво три шведски монети по едно юре в бистрата вода на фонтана, но ми се стори недостатъчно. Така че след известна вътрешна борба жертвах 5 цента звънтяща твърда валута и си пожелах да. Не, това няма да ви кажа. Изследвах всяко гълче, изкачих всички малки вити стълби и спрях пред всички витрини, докато Джон, макар че беше прекрасен хладен ден, видимо се изтощи. Ако не беше толкова изискан и възпитан, то той сигурно би извикал като оня лейтенант, който вървял към църковния алтар с младата си невеста, подяволите Амалия върви в крак. Ще вечеряме при Антуан, рече вместо това Джон, за да прекъсне жаждата ми да видя всичко. Добра идея, отвърнах, тъй като бях чувала много за този прословут стар ресторант. Същата добра идея обаче явно бе хрумнала на половината население на Нью тъй че трябваше да се наредим на опашка на улицата пред ресторанта. Антуан. Едно 840 пишеше на табелата над входа към Рая. Едва ли има много ресторанти в Штатите, които имат толкова древни история. Опашката беше много забавна и всички въбреха, за да убият времето. Аз обаче бях гладна и уморена. Накрая заявих, че имам в краката такова усещане, сякаш чакаме тук от 1840 година и тогава най-сетне получихме маса и погълнахме дозина с Рокфелер, специалитета на заведението. В Америка не е обичайно, както в Швеция, хората да остават същия лукъл в който са вечеряли, докато келнерите започнат да подреждат столовете върху масите. В Америка всички ресторанти се затварят около 9 часа. Ако не сте се наситили на вечерта, трябва да се преместите в баровете и нощните клубове. Ние с Джон обаче решихме друго. Понесохме се с огромния панорамен параход по Мисисипи и танцувахме на палубата, докато корабът се плъзгаше бавно срещу течението на реката. Край дългите цели Миликейове се виждаха тъмните очертания на товарни кораби от всички краища на земята. Нощта беше топла. Небето беше пълно с звезди, но по-блестящи бяха светлините на града, по-блестяща и сияйна беше светлината на нью Орлиънс. Едно град нью Орлиънс е основан от френски заселници през 1718 година, в САЩ от 1803 година. Бел Пъра, 15 глава We don't want to mix микс уидън people. Не искаме да се мешаме с онези хора. Не можах да изтръгна нищо повече от това странно обяснение от шофьора на такси, когато попитах за отношението му към негрите. Ах, да, освен това той каза, че добрият негър е този негър, който лежи на метър и половина под земята. Но тогава вече аз бях слязла от файтона и плащах. Бедните, онези хора, казах си, беше доста зловещо да гледаш как белите и цветнокожите в един същ град живеят едни до други и при все това така строго разделени, сякаш между тях има невидима стена. Имам такова усещане, че в мен озрява нова Хариет Бичер Столу, рекох предупредително на Джон Хаманд, докато обядвахме в един от малките, приветливи ресторанти в Юкаре, където масите в пътиото бяха наредени под открито небе. Джон гребеше слъжицата си от своя коктейл с ръци и не отвръщаше нищо. Имам страхотното желание да развея знамето на бунта, продължава Хас. Отвратително е да се гледа как вие тук в южните щати се отнасяте с цветнокожите. И тогава Джон ми изнесе дълга лекция. Той каза, че никой, който не е роден на юг, не би могъл да прецени справедливо негърския проблем. Несъмнено имало цял куп изискани и образовани негри, но голямата маса не можела да бъде оставена без надзор, бялата раса трябвало да запази господството си. Слинчове и други издавателства, вметна хас. Джон обаче го пропусна край ушите си. Представи си, ако обичаш един щат като Мисисипи, например, започна той, където има толкова негри, колкото и бели, а в близко бъдеще вероятно повече негри, отколкото бели. Представи си една плантация, където живеят петима или шестима бели хора, заобиколени от няколко стотици негри. Как според теб биха се стекли нещата? Ако на негрита не им беше безусловно ясна неприкосновеността на белите, глупости, отговори Хас. Това ли е причината, поради която дори не би подал ръка на някой негър? Смяташ ли, че това би довело до възстание в няколя плантация по Мисисипи, Джон се огледа загрижено. Той явно се боеше, че някой от съседните маси би могъл да чуе моите подстрекателски изявления. После той заговори за реконструкцията... Рано или късно всички южняци започват да говорят за това. Реконструкцията – това бил периодът, който последвал Гражданската война. Самата война може да бъде забравена, но докато свят светува, Южните щати ще помнят онова, което е дошло след нея – реконструкцията – времето, когато армията на Северните щати окупирала Южните щати. Освободила негрите и им дала важни постове в държавния живот и последиците били ужасни нападения от страна на негрите. Казах на Джон, че той сигурно има приказно добра памет, щом си спомня неща, които са се случили през втората половина на 19 век. И тогава стана ясно, че прапрадядо му е казал, че дните на реконструкцията не бива да се забравят. Следващите поколения само повтаряли думите му. Не, крайно необходимо е, твърдеше Джон. Негрите поне още един век да бъдат държани в подчинение, докато станат пообразовани. Аз възразих, че в такъв случай би било удачно да се вложат повече пари в тяхното образование и прибавих, че според мен не е опасно за живота. Ако междувременно към тях се проявява обичайната човечност и любезност, сега вече Джон бе обзет от паника, че някой от околните ще чуе какъв нигър лъвър едно съм аз. Това е най-лошото прозвище, което можеш да си спечелиш на юг. Но аз продължих да го разпитвам какво бива и какво не бива да се прави, ако си бял в Южните щати. Дали някога е подавал ръка на негър? Никога. Дали би могъл да си представи да обядва заедно с негър? Никога през живота си, впрочем нямало нито един ресторант за бели, в който биха обслужили негър. Дали би могъл да си представи да посети негър в жилището му? Той дори не отговори на последния ми въпрос, само простена. Аз реших да го освободя от компанията на такава опасна анархистка. Казах, че имам нужда да размисля на спокойствие и седнах на една пейка в градината на площад Джаксън. Опитах да си представя какво ли щеше да бъде, ако бях на гърско момиче тук, в Луизиана, а не ти от Стокхолм. Да, какво ли щеше да бъде наистина? Първо, не бих могла да остана нито миг повече на тази пейка, тук можеха да сядат само бели. Сигурно щеше да ми бъде интересно да вляза в близкия музей. Там висеха къмшици и вериги, с които белите бяха измъчвали моите предци. Там имаше и една голяма маса, която използвали някога при търговете на роби. На тази маса били излагани моите предци, за да могат купувачите да ги разгледат на спокойствие. Още можех да видя следите, които бяха оставили петите им в дървото. Бих могла да видя всичко това, ако ми беше позволено да вляза там, но не беше. Ако исках да взема трамвай, за да отида някъде другаде, аз можех да го направя, наистина. Но не можех да седна където поискам. Трябваше да се съобразявам с табелата за цветнокожи. Ако жадния и на улицата има чешмичка, аз не бих могла да отоля жаждата си там, това могат само белите, понеже тяхната жажда е по-благородна от моята. Ако искам да си кукя нещо, бих могла да отида в някой магазини да го направя. О, да, понеже белите са открили, че моите пари не са по-различно техните. Естествено, мен нямаше да ме обслужват така, както биха ме обслужвали, ако бях бяла. Няма да се обръщат към мен с мис. Може да съм завършила гимназия и колеж, понеже по забележителна случайност такива има и за мен и подобните ми, но при все това никога не бих могла да си намеря работа, в която да приложа знанията си. Ще трябва да се задоволя с обикновена служба като камериерка в хотел, домашна помощница или нещо подобно. Работата ми няма да е платена така, както ако бях бяла. Когато ми е съдовете, не бива да смесвам моите прибори с тези на белите господа. Не бих могла да гледам някой от прочутите футболни матчове тук в нью Орлианс. Не бих могла да пътувам по Мисисипи с панорамния параход, както правех, когато бях къти от Стокхолм. Не бих могла да седна в някой от уютните ресторанти на Вюкаре. Не мога да правя това и онова, все едно колко пари имам. Няма значение дори и ако три четвърти от кръвта ми са от изключителния бял вид. Дори да имам съвсем маничко негърска кръв жилите, аз сами оставам негър и попадам под табото, което си е измислила бялата раса, за да държи изкъсо моята раса. Защото, ако подадеш на един негър малкия си пръст, той захапва цялата ти ръка и, е помни реконструкцията, и никой, който не е роден на юг, не може да разбере какво да разбере. Ах, да, че негрите всъщност са стадо диви животни, които наскоро са избягали от джунглата. Такава е горчивата действителност за мен, бедното негърско момиче от Луизиана. И единствената отеха, която мога да намеря, е, че има и много по-лоши щати. Има един щат, наречен Мисисипи, той е най-лошият, и аз трябва да съм щастлива, че не съм родена там. Там е бил роден Ричард Райт, който е написал «Черното момче». С въздишка на облегчение, че все пак съм си къти от Стокхолм, станах от пейката и потеглих към хотела, за да видя дали Леля е още жива. Очевидно беше. Бе оставила малка бележка, на която пишеше, че е излязла с госпожа Хаманд и да не съм посмяла и тази вечер да се прибирам твърде късно. Влезе нашата сладка черна камериерка, Рози, с бадемовите очи. От много дни се опитвах да установя контакт с някого, който би могъл да ми каже как самите негри гледат на своето положение. Но за една бяла жена не е лесно да завърже разговор с цветнокожа, страна, където белите практически никога не говорят с тези «твари». Не мога да си представя какво ли би се случило, ако отида при някого на улицата и помоля за разговор. Сега обаче Рози идваше сама при мен. Тя много се изненада от въпросите ми. Накрая обаче езикът и кратко се развърза. Не вярвала, че добрият бог е имал такова намерение, така каза тя. Белите ни смятат за животни. I just oyan, чудя се защо, продължи тя, а хубавите и кратко очи гледаха тъжно някъде в страни. I just oyan, повтори тя няколко пъти, сякаш беше съвсем невъзможно да се разбере и сякаш наистина искаше някакво обяснение. Има ли много цветнокожи във вашата страна? Попита тя плахо на края. Това прозвуча така неописуемо смирено, сякаш питаше дали и ние имаме такива, които можем да тъпчем през года. После ми разказа за своите деца, прелесните си деца. Най-малката, Оливия, била Куайта и Лейди, същинска изискана дама, така твърдеше тя. Тогава попитах смело дали не бих могла да отида от тях и да видя прекрасната Оливия. Дори да и кратко бях предложила диамантите от шведската корона, не бих могла да объркам повече. Да я объркам и очаровам. Но това беше може би по-лошо от всичко друго, че желанието на една бяла да падне до там, че да посети нейното жилище, предизвикваше такова воодушевление. Ала, какво уникално събитие това, разбрах едва когато няколко часа по-късно се озова в квартала, в който живееше Рози. Цялото население беше на крак. Кадрави дечица заобиколиха моето такси и ми посочиха къщата на Рози. Явно слухът за предстоящото ми пристигане се беше разпространил надалеко. Шофьорът имаше такава физиономия, сякаш погълнал нещо гадно и ме попита няколко пъти дали да ме чака отвън. Но не се налагаше. Малка стая и кухня, това имаше Рози. Там живееше тя с мъжа си и четири деца и братовчетката на Рози и невръсната дъщеря на братовчетката на Рози. В помещението не влизаше дневна светлина, ако не отворяха вратата към улицата. Беше жалък заместител на човешко жилище, ето това беше. Четирите деца се втренчиха в мен, сякаш съм архангел Гаврейл, слязал от небесния си трон. На пода имаше локва. Малката, същата, която беше Коай Лейди, явно беше направила беля. Но това се случваше и в най-добрите семейства. В стаята имаше един стол. На него седях аз. Другите седяха по леглата. Рози говореше, в Мисисипи е много по зле, отколкото тук в Луизиана нареждаше тя. В Мисисипи се случват ужасни неща. Там нощем ми изчезват негри. И никога повече не ги виждат. Разбира се, ако не ги открият обесени на някое дърво. Дали съм чула тази песен, попита Рози и я е изпя на мен и децата, които стояха там като вдървени и се взираха в мен. «Садърн Трисбер е и Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Две. Вървях пеше към хотела, докато можех. Минах през най-мизерните негърски квартали, докато ми се израниха краката. Болеше. Но сърцето ме болеше повече. И по някакъв начин смятах, че справедливо да ме болят краката. Вървях, вървях и мърморех страшни проклятия под нос. Страшни проклятия към собствената мираса. раса. Накрая повиках такси. Шофьорът беше същият, който твърдеше, че добър негър е този негър, който лежи на метър и половина под земята. Слязох отново и закоцуках към хотела. Там събух обувките си и задухах по разранените места. Това беше единственото нещо, което ми достави удоволствие този ден. Едно негролюбец от Англ. Бел Пъра Две странни плодове висят по дърветата на юга. Кръв по листата и кръв по корените. Черните тела южният вятър. Странни плодове висят по тополите от англ. Бел Пъра, 16 глава. Никога не се жени в Америка, зарече ме за кой ли път, това ще ти донесе само беди. Този Джон. И тя енергично затвори капака на куфара. Според Леля Штом видя същество от мъжки пол. Мозъкът ми съвсем автоматично започва да изработва план как да го завлека пред ултара, без той да забележи това. Затова си замълчах. Нямах сили да и кратко обяснявам, че Джон беше много надежден придружител при моите нощни лутания и стъмните квартали на Нью Орлианс, и че беше изключително приятно да пием с него кафе и да хапваме кифлички на някой штант. На френския пазар в три сутринта. Но да отивам с него пред ултара. О, за това той не беше никак подходящ, и вероятно самият той би бягал, докато предаде Богу дух, ако му споделях някакви планове в тази посока. Догуша ми дойде впрочем от този кралски град, продължи Леля. Креоли и все креоли. Да се махаме от тук. Погледнаха замислено. Казват, че ако станеш по-дълго в нью рано или късно се, креолизираш. Смятам, че това едва ли би могло да се случи с Леля. Ако трябваше до края на живота си да стои тихо като емишчица сърцето на Вюкаре, и в последния си ден тя щеше да си бъде същата. Всички хубави неща в нью Орлиънс са кралски. Хубаво беше да имаш в жилите си кралска кръв, това в никакъв случай не означава някакъв вид раса с негърски примеси. А че произхождаш от старите френски и испански семейства, които са били първите колонизатори на Ню- Орлиънс. Кралската кухня също е на особена почет. Всички френски ресторанти във Вюкаре хвалят пилето по кралски и зеленчуците по кралски и стари кралски рецепти за риба. Кралските ястия са изключително изискани. Е, да, изискани, но и твърде подправени. На Леля вече целият град и кратко се струваше твърде подправен, и тя купнееше за посеверни местности. Да отидем в Миннесота, предложих аз. Това всъщност е шведска колония. Във всяка кръчма можеш да чуеш родния език. Всички мъже в правителството имат шведска кръв в жилите си. Освен това имам Леля близо до Минеаполис, заяви Леля. Юпи! Изкрещах триумфално. Това решава всичко. Напред към Минеаполис, Ясно ми беше наистина, че пазарът на Лели в близко бъдеще ще бъде преситен и е как неочаквано се поляви още една. Но друга страна имаше някаква справедливост в това Леля да открие разликата между това да си Леля и да имаш Леля. Джон ни закара до летището. Никога няма да те забравя, рече ми той и ме погледна предано с кахявите си очи. Хайде, хайде, мисли си аз, да се надяваме, че няма да ме забравиш преди нашият самолет да е преминал границата на Луизиана. След като прекусихме Атлантика с самолет, Леля вече беше толкова обръгнала, май беше само въпрос на време самата тя да седне в пилотската кабина и да вземе да прави лупинги с него. Прелетяхме над Величествената долина на Мисисипи, смеждинни кацания тук и там. Забързани бизнесмени се качваха с папка под Мишница в един град, а след час слизаха в следващия. Реших, че просто отиват на работа. Ученичка си учеше урока. Дали щеше да успее да приключи втората поническа война, преди самолетът да се приземил? но имаше и истински пътници на далечни разстояния като Леля, мен и Мисис Мортън. Мисис Мортън идваше от Куба и пътуваше за Канада, но всъщност живееше в Калифорния, а смяташе после да си направи малка почивка на хаваите. Беше много разговорлива. Не спря да бъбри от Тулса до омаха и дори ми показа писмо от малкото си куче. Да, да, от малкото си куче. Скъпа госпожо, аз съм добре. Играя всеки ден с другите деца в ранчото. Имам си много хубав кулбойски костюм. Надявам се, че пътуването ти е приятно. Целувки от Скоти, Помолих мисис Мортън за обяснение. Нима никога не съм чувала за деденсеч, попита мисис Мортън. О, да знаех, че се, че място, където предприемчивите американци се събират, за да облекат кулбойско облекло, да разглеждат коне и изобщо да се правят на колбои и колбойки. Ами да, Скоти се намирал на дъдранчо за кучета, ето колко просто било обяснението. Отлично място, където кучетата си прекарват добре, докато госпожите и господиновците им са на път. Скоти си имал собствена малка койка в собствена малка клетка със собствено малко дърво, край което да може да вдига крак. И както вече стана ясно, той си имал колбойски костюм, играел и се забавлявал с другите. А от време на време е пишал на госпожата си писмо. О, за все, ти ли си дал на това племе такива щурави глави? Оптимистичен дух и богата фантазия, се се питам защо американците имат тази склонност да прекаляват във всичко. Ако си бях въобразила, че ще се спъна в някой швед веднага, щом слезем от самолета в Минеаполис, то заблудата ми беше пълна. Ние с Леле се разхождахме цял ден из града суши като стетоскопи, за да уловим на някой уличенъгъл автентична шведска реч. Но на празно. Беше неделя и отидохме в хубавия парк. Уърде Фалс в Минехахаха. Флаш енд глима Октрис. Лаф енд лип давали едно. Както пее Лунфелу. Но трябва да кажа, че водопадите на Минехахаха бяха загубили голяма част от блясъка си. От как младият Хиялача е пренесъл Минехахаха със силните си индиански ръце през бушуващата река. Беше останал един съвсем скромен малък водопад, който изобщо не бълбукаше а по-скоро къпеше в долината като тъжни сълзи. В парка около нас Минеаполис отбелязваше неделята с пикник на открито, но и тук никаква шведска реч. Видях Едър Розов стар господин със северен вид, който се подхлъзна на една бананова обелка и се сгромоляса на земята с всичките си стокила. Казах си, сега или никога, няма как да не чуя сега няколко любезни шведски думи, които са тъй мили на сърцето на патриота. Но не. Той се надигна съвсем тихо. Този човек нямаше нито капка шведска кръв в жилите си, готова съм да се обзаложа за това. И все пак в Минеаполис срещнахме един стар познат. Реката на всички реки Мисисипи, която тук, близо до изворите си, беше подива и наобоздана, отколкото в нью Орлиънс. Лелята на Леля живееше в старчески дом на няколко километра от Минеаполис. На следващия ден отидохме там с автобус. Тъкмо преди тръгването на автобуса вътре се качи млад мъж в работно облекло. Не бях виждала нещо по-русо, по-синелко и по-пияно до този момент. Говореше много завален шведски, сигурно само под въздействието на алкохола се сещаше за езика на родителите си. След като забавлява в продължение на един час цели автобус, той махна на шофьора и попита загрижено. Абе ти помниш ли къде исках да сляза? Шофьорът очевидно се спомняше. Защото го остави много внимателно на една спирка и целият автобус се загледа с любопитство след тази шведска издънка, която се заклатушка с блажен смях към някаква неизвестна цел. Готов да се забавлява така цяла седмица. Това беше първият швед, когато видях в Минесота, но не и последният. О, не, съвсем не. Срещнах много шведи там, мнозина живи и немалко мъртви. Елин беше от мъртвите. Тя починала през 80-те години на 19 век, при това не била навършила дори 19 години. О, Елин, как плаках за теб! Седях на една надгробна могила, но около беше цветуща пролет и на мен ми беше толкова болно, че не си могла да преживееш 19 пролети. Всъщност плаках не само за нея, плаках за всички шведи, които спяха последния си сън в това гробище в далечна Минесота. Беше старо, много старо гробище и почти всички които почиваха в него, бяха родени в Швеция. Надгробни паметници с шведски имена, северна пролетна местност наоколо. Изненадвали се някой от обзелата метага. Трябваше да си поплача и за това спрях при Елин, която е била едва на 19. О, виждах всичко пред себе си. Бедната къща от дома в Смоланд, Елин с издута рейрана раница, бащата и майката, които изпращат до някъде през поляната, Малките братя и сестри са наредени до оградата и плачат. Майката си избърсва очите с пръстилката. Бъди здрава, Елин, пиши ни веднага, щом можеш. Взели съндвичите? Бъди здрава. И Елин тръгва и почти не вижда пътя от сълзи, но не се обръща. А после пътуването с влака заедно с групичката от нейната еноргия, колко хубаво е да се пътува за Америка. Ужасното пресичане на Атлантика с кораб. При пристигането в Нью-Йорк от запасите са останали два плесеня са ли сандвича. Но Минесота, там е съвсем същото като дома в Смоланд. Не, все пак не. О, не, изобщо не е като дома. О, тази ужасна носталгия. И болестта, и още по-голяма носталгия. Мама, искам отново вкъщи при мама. Но мама е много далеч. Швеция е много, много далеч. Господи, аз съм само на 19 години, не искам да умра, а у дома в бедната къща на родителите и кратко пристига писмо с Американска марка, вашата дъщеря Елин почина миналата седмица. Вероятно е била туберкулозна, когато стигнах до тук, вече беше крайно време да се взема в ръце. Какво ли не си измисля човек само за да може да си поплаче? Признай, Кати, че ти самата изпитваш носталгия, взели сандвичите? Не съм чувала нещо поглупаво. Не може ли да си измислиш из какво са били намазани сандвичите от 80-те години на 19 век, така щеше ще да имаш още една причина да плачеш. Например, телешкапача. пача, това е наистина много сърцераздирателно. След като се надсмивах над самата себе си достатъчно време, очите ми изсъхна до толкова, че да мога да придружа Леля до старческия дом, за да се видим с нейната Леля. И тогава отново ме налегна Мирова скръп. Там седяха все стари жени и мъже, които се бяха преселили в Америка преди 30, 40, 50 години. Те всички говореха шведски и говореха за Швеция така, че аз с две думи, аз отново предадох фронта. Разревах се, а Лелята на Леля загуби ума и дума. Беше толкова стара и така се радваше да ни види и така говореше за своята стара родина и за новата си родина, че с две думи извадих нова носна кърпа. Лелята на Леля седна до прозореца за да гледа след нас, докато се отдалечаваме. Само с две носни кърпички не можеш да стигнеш далеч, убедих се в това. Но когато се върнахме в Минеаполис, аз наистина си бях възвърнала самообладанието, така че двете слеля можахме да отидам на пролетен концерт в Шведски институт. Имало едно време едно бедно шведско емигранче, което се казвало Турмблад. То забогатяло и си построило къща в Минеаполис, отвратителен огромен хангар, Човек не може да разбере как някой би могъл да живее в нея. И Турн Блад не издържал. Той скоро се изнесъл оттам и подарил къщата на една фундация, която и до днес се грижи за шведската култура в Америка. Тък му там се състоя нашият пролетен концерт. Не трябваше да отивам. Седиш си там толкова далеч от Швеция и слушаш мъжки хор. Мъжки хор, чийто състав сигурно никога не е стъпвал на шведска земя. Но при все това не е забравил шведския си произход. Е, как да слушаш този мъжки хор да пее, скъпо отечество, за теб е моята песен, без да се разплачеш? Аз поне не можах. Едно, където водопадите минеха. пръскат блестящи искри под дъбовете и се спускат със смях в долината, от Англ. Бел Пъра, 17 глава. После отидохме в Чикаго и там се случи невероятното. Още не съм дошла на себе си от шока. Кой би могъл да помисли, че. Не, за сега по-добре да изчакам с новината. Ще кажа само, че Леля и аз изобщо не подозирахме какво ни е подготвила съдбата, когато се качихме в нашия влак, портокалов на цвят, с модерна аеродинамична форма, който ни пренесе от Минеаполис до Чикаго. Морнинг Хиалача се казваше влакът. Не звучи ли като триумфален крясък, седнахме в панорамния вагон. Последен от целият влак и почувствахме да ни обзема ведро спокойствие при гледката на зелената, мека, хълмиста местност, през която летяхме. Не беше зачудане, че толкова много шведски пионери се бяха заселили тук. Сигурно беше удоволствие да живееш по тези места. Разпръснати и зелените ливади белееха чифлиците с огромни плевни и високи бели силузи. Интересно щеше да бъде да се провери в колко от тези къщи живее някой Андерсон или Петерсон или Друксон. Вероятно в повечето. Приблизително половината от всички фермери от Миннесота произлизат от Скандинавия. Когато слезохме от влака в Чикаго, кой мислите ни чакаше на перона с предани сини очи, пълни със сълзи? Естествено, Чичуелов. Чичуелов, който беше емигрирал на 22 години и когато още не бях виждала. Той беше в Америка от 22 годишен, но независимо от това си изглеждаше като истински шведски селянин, също Теймил и наше производство. Беше много тържествено и забележително да срещнеш някой свой родственник в Америка. Но аз още не подозирах, че съдбата вече размахва могъщите си криле над нас. Лели използва голяма част от пътуването да ме подготви за Чикаго. Когато завиваш наъглите на улиците и чуеш нещо, което казва търр тър Хвърля се веднага на земята, така ми инструктира тя, защото това е автоматична пушка и най-вероятно самият Александър Капоне стреля с нея. Възразих, че Александър Капоне отдавна е мъртъв и музиката на автоматите по улиците на Чикаго е замлъкнала. Но Леля беше чела една статистика, че веднъж в Чикаго за една година били извършени 367 убийства, но не бил заловен нито един единствен убиец. Това наистина било отдавна. Но, щом тогава не са заловили 367 убийца, то логично беше да се предположи, че те сега чакат с пресни сили Леля и мен. А Леля не искаше да се излага на опасности. Беше скрила парите ни на най-невероятни места. Не вярвам дори един суперхитър Александър Капоне да се сети да търси в джоба на Лелината в уста, така че се чувствах безопасност. Но Леля измерваше недоверчиво с поглед всеки, когато срещнахме. Да не си помисли, че тя не би разпознала гангстера или мошеника, ако се размине с него. Вече видях четирима, прошепна ми тя, още преди да бяхме седнали в колата на Чичуелов. Федералното бюро за разследване трябваше да има служители като леля, няма съмнение в това. Тогава нямаше да има 367 неразкрити убийства. Чичуелов си имаше къща в едно предградие и там в течение на вечерта се събра някъде около половината от шведското население на Чикаго, за да чуе за родината. Ние от дома никога няма да разберем нещастната любов на шведа в Америка към Старото Отечество. Ако можехме, щяхме да правим повече усилия да запазим контакта си с тях и от време на време да показваме, че знаем да ценим шведския дял в Америка. Но не, ние само бродим между нашите елхи и смърчове и не усещаме потоците копнеш, които текат през Атлантика в източна посока. Само когато същата посока потекат потоци от американски завещания и пакети с кафе, Отваряме широко очи и си спомняме, че в Америка има шведи. И то немалко. И почти всичките, поне тези, които аз срещнах, светват от радост, когато си спомнят родното село. Родното село, за което те си мечтаят, разбира се, вече изобщо не е същото, и за това за тях е най-добре да го виждат само в хубавите си блянове. В мечтите всичко си е съвсем същото, каквото е било преди 30-40 години, когато са го напуснали. Анима всеки швед, който живее в Америка, не иска повече от всичко да изпита триумфа на завръщането, неестествено добре облечен, джобовете пълни с долари, той слиза от влака народната гара. Посрещнат го съвсем същите хора, които са го видели да заминава преди 30 години като беда младеж, Сет не изминава добре познатия път до малката сива къща с все същите стари, а дървета. Същата двойка лестовици, която гнезди под сетрехата и същите родители в кухнята. И като си мислят за всичко това, лицата им светват от радост. Достатъчно е само името на някое село, за да светнат от радост. Но децата им са американци до мозъка на костите си. Лицата им не се озаряват, дори да кажеш 17 пъти кривинкел в тяхно присъствие. Не разбирам защо Ендрю още го няма, рече Чичулов, докато пиехме кафе в радост изговор. сговор. Леля и аз, и Чичуелов, и жената на Чичулов и половината Шведска Америка. И тогава Ендрю дойде. Ендрю със сребристосивата си коса и ведро лице с цвета на зимна ябълка. Аз все още не знаех, че в същия този миг на доста кривите си крака прекрачва прага могъщото гъщото уредие на съдбата. Ендрю тръгна право към Леля. Вилхелмина, извика той, помниш ли ме? Тя очевидно го помнеше. Бледа червенина залия лицето и кратко. И все така шик, както преди, продължи Ендрю. Леля се изчерви още повече. Аха! Рече тя много значително. И Ендрю започна да разказва на всеки, който имаше желание да чуе, как Вилхелмина и той някога, когато столетието било младо, седели вечер на верандата и лудували и така нататък. И така нататък, повтори много Ендрю. Лели изглеждаше доста смутена и очевидно много и кратко същеше аз да съм някъде в Умаха или другаде, където не можех да чуя бодричките шеги на Ендрю. Но хайде, разкажете ни цялата история, рекоха с окоръжаващо на Ендрю и той не чака втора покана. Тогава нямахме пари, продължи той, но за това пък какви романтици бяхме. И той хвърли пала в поглед към Леля. Да, да, Вилхелмина, какви бяхме само. И до сега ли си толкова ентузиазирана, погледнах Леля. Сега вече около устата и кратко взе да се образува добре позната ми гънка. И още как. Отвърнах вместо нея. Тя е най-ентусиазираното другарче, с което може да се пътува и с тази страна. Не е лесно обаче да и кратко държиш уздите. Леля все още беше твърде развълнувана, когато много часове по-късно отидохме да спим. Испях и кратко нещо, за да се успокои. Еня тайм издатаймто фалин едно, та наниках и кратко аз. Не забелязах да имаше някакъв успокояващ ефект. Твърди се че Чикаго е най-американският от американските градове. God Save America 2, вярвам в това. Да се живее в Чикаго е приблизително като да си имаш работа с някое невероятно подвижно дете, което всяка секунда намира нова изява за енергията си. Отначало си много развълнуван и си казваш, че никога до сега не си виждал такова живо дете. Но скоро вече седиш изтощен и копнеш да дойде време да го сложиш в леглото. Полмо заглушителен, трескав. Китящ градски хаос от този, който изпълва до ръба Далуп 3» в Чикаго, не би могъл да се открие никъде по света, убедена съм в това. Сравнен с него, Нью-Йорк изглеждаше наистина спокоен и мирен. А като си представиш, че преди 100 години Чикаго е бил малък град с 50 на жители, Леля и аз се разхождахме из Далуп, докато взе ни се струва, че нервите ни са оплетено кълбо и се втурнахме като преследвани по улиците. Накрая се пъхнахме в някакъв ресторант, за да си отдъхнем и да хапнем нещо. Разговорният език в Чикаго несъмнено е посвеж и посърдечен от навсякъде другаде в Америка. Хареса ли ви обяда, момичета? Попита сервитюрката любезно, когато приключихме. Леле се смая от това обращение, но го понесе със самообладание. Само аз се разкисках. После влязохме в огромния магазин на Маршал Филд, прочут в цяла Америка. Леля се приближи предпазливо до един штант и докосна една блуза. Появи се дребна добре гримирана девойка на около 18 години и рече предрасполагащо. «Канай хелп хъня?» Четири. Ако дома някой в търговската къща нарече Леля «скъпа», тя вероятно би се оплакала в полицията. Но вече беше привикнала към дивите американски нрави, така че само погледна продавачката с и отмина. Ендрю идваше всяка вечер при Чичуелув. Беше ми напълно ясно, че това не става заради мен. Не, Ендрю искаше отново и отново да говори за верандата. За мен, която обичам разнообразието, беше загадка как може от една нищо и никаква веранда да се извлече толкова материал за разговор. Но за да бъда справедлива, трябва да призная, че Ендрю говореше много и за своята работилница. Беше добър бизнес, в който бяха заети 10 работници. Явно в наши дни на Ендрю вече не му липсваха пари. Това се виждаше ясно. А, както ми се стори, не беше беден и на романтика. Той ни покани двете с Леля на разходка с кола. Една вечер дори искаше да ни вземе на бейзболен матч, но небесното наказание ме сполетя под формата на ревматични болки в дясното рамо, така че Леля трябваше да отиде сама. И да не вземеш да закъснеш много, рекох и кратко строго. И да не се заседите с Андрю после на верандата, а веднага се прибери при добрата стара Кати. Аз смятам да си полегна с моя ревматизъм и няколя хубава книга. Леля стоеше пред мен, безпомощна жертва на противоречиви чувства. От една страна, тя изгаряше от желание да ми даде да се разбера, от друга страна, се страхуваше за мен заради опасния ставен ревматизъм, който според нейното мнение щях да развия, а на всичкото отгоре тя страшно искаше да отида с Андрю. Аз зауспокоих. успокоих. Върви, върви, малка палавнице... Ендрю вече чака в колата и натиска клаксона от нетърпение. Нека моите старчески болки не ти пречат да се налодуваш до насита. Леля тръгна с ядосано мърморене. Щеше ми се да чуя нещо за бейсбол, когато се прибравя черта. Човек не може да си тръгне от Америка, преди да е научил нещо за тази игра, която за американеца е по необходима от въздуха, който диша. Мелодията на лятото в Америка е звукът от удара на дървената бухалка в кожената топка. Милиони и милиони малки американци, родените и да се каже с бухалка в ръцете, мечтаят да стигнат до някой от големите турнири. Впрочем в това отношение изглежда всички американци бяха като малките деца. Станеш ли шампион по бейсбол в Америка, късметът ти е гарантиран, обеща Ендрю на Леля. Леля само и сумтя. Но поне можеше да ми разкаже какво бе станало. Ах, каза Леля, те тичаха насам-натам и се боричкаха. Някои играеха с топката. Ужасно глупаво. През цялото време четох «Чикаго трибюн». След като си легна, за известно време беше тихо. Единственото, което се чуваше от нея, беше понякога глуха въздишка от време на време. «Защо въздишаш така тежко, Лельо? Попитах скромно. И тогава тя избухна в сълзи. «Ендрю, разхълца се тя, Ендрю иска да се омъжа за него». Едно, на всяка възраст може да се влюбиш, от англ. Бел Пъра, 2, Бог да пази Америка, от англ. Бел Пъра, 3, Принката, шеговито име за търговския квартал на Чикаго, над който се вие силно разклонена мрежа от трамвайни линии. Бел Пъра, 4, Мога ли да ви помогна, скъпа? От англ. Бел Пъра, 18 глава. Бавно идвах на себе си след сътрасението. Какво беше казала леля, Ендрю искал тя да се умъжи за него. Колко малко знае човек за своите лели. Никога не съм отричала известен груп чарна леля си, но по отношение на мъжкия полъс считах за твърде безопасна. Тя да е безопасна, истинска съблазнителка се е разхождала с мен и щатите. Истинска фатална жена, която тъпче краката си сърцата на мъжете, така че от и кратко звръзки къпа кръв, никой не би могъл да твърди за мен, че нямам чувство за такт. Можех да и кратко кажа: никога не се омъжвай в Америка, това ще ти донесе само беди. Този, Ендрю, спокойно можех да и кратко го върна за всички досадни предупреждения. Но не, аз само казах: Нема това е причината да плачеш, тъй горчиво? Тогава Леля Зарови лице още по-дълбоко във възглавницата и се разрида. Сякаш предложението на Ендрю беше нещастие, което може да се сравни само с потъването на Титаник. Говорих и кратко дълго. Накрая все пак успях да схвана връзката. Ендрю бил младежката и кратко любов и тя нямала нищо против да се омъжи за него, а освен това Америка наистина била страна, в която може да се живее добре. Харесала и кратко от пръв поглед. Чуйте само. Но не можело да става и дума да ми застави. Мене, бедното малко си ръче, нали била обещала на майка ми на смъртното и кратко легло. Нужно и кратко било само малко време, за да преживее тази история с Андрю. Напротив, възразих аз, легнах обратно и се засмяхнал. Скоро щях да бъда на 22 години, а не бях правила и крачка в живота си без Леля. Не можех да си представя какво ще да бъда сама да решавам съдбата си. Но че беше крайно време да го направя, това ми беше съвсем ясно. Колкото повече размишлявах, толкова по-голяма ставаше радостта ми. Двустейното жилище на улица, капитан Беслеля, как ви щеше да изглежда това? Доста добре щеше да изглежда, казах си, макар че тази мисъл ми се видя лоша и неблагодарна. Ева би могла да се пренесе при мен, работехме в една кантора и винаги се бяхме разбирали добре. Най-добре ще още утре да отпътуваме от Чикаго. Обади се леле жално. Невъзможно, отговорих и кратко аз. Още утре ще говориш с Андрю и ще го помолиш да поръча сватбения венец. Беше необходимо известно време преди аргументите ми да подействат, както и много дипломация, за да и кратко обясня, че животът ми няма да бъде самото нещастие без нея. Безкрайна беше нейната благодарност и доброта, когато най сетне осъзна, че няма да изглежда чудовищно от нейна страна, ако се омъжи за Андрю. Тя стана и отида до прозореца своята вечна фланелена нощница и се загледа в звездите и известно време се държа направо на узнаваемо. После рече, трябва да ми обещаеш твърдо, че всяка година след 1 ноември ще носиш вълнените тюлоти. После заспъ като добро дете, аз обаче останах будна, потънала в размишления. О, колко сълзи се изляха на Чикагската гара в деня на моето отпътуване. Сигурно сте чували за големия пожар в Чикаго. Е, това сега беше голямото наводнение. Преди да се стигне там, Леля каза 15 пъти, да не ендрю и също 15 пъти му обясни, че от това няма да излезе нищо, защото тя не може да изостави бедното малко сираче. И така бедното малко сираче трябваше да използва случая и да изчезне в някой от дните, когато Леля случайно беше в настроение да осъзнае, че за младите от полза да стъпят на собствените си крака. Но тък му в мига на сбогуването Леле се ужаси от своето безумие и се разплака и разрида така, че събра всички погледи, а Ендрю, който стоеше до нея, се почувства като престъпник. Погалих успокоително Леле по главата и хванах Ендрю под ръка. «Искам да бъдете щастливи», заявих аз, «и аз винаги ще ви бъда като майчица». Ако имате някакви грижи, спомнете си за старата кати от дома на улица, капитан. Комодора Вандербилд щеше да потегли всеки момент. Метнах се на него. Спокойно, спокойно, комодор Вандербилт не беше мъж, а влак. Леля нададе мощен вопъл като пожарникарска сирена. Тъй, че хората взеха да се оглеждат къде е избухнал пожар. И следващия миг, Комодор Вандербилт ме понесе с все по-бърза скорост, далеч от нея. Моята малка Леля остана на перона, протегнала патетично ръце след мен. Но аз почти не можех да я видя, понеже очите ми бяха пълни със сълзи. Мда, доста болезнено е да се пререже пъпната връв, която те свързва с твоята леля. Седнах във вагон клуба и се почувствах като кон, който е обърнал глава към дома. Това беше един доста тъжен и изоставен кон, но не беше нужно много време и конят, посръбвайки плодов сок, се впусна в разговор с околните, които се надпреварваха да му правят предложения как да прекара своите последни два дни в Нью-Йорк. Те също така искаха да чуят какво мисля за Америка. Един възрастен господин ми рече предупредително да не си въобразявам, че знам нещо за страната, преди да съм живяла в нея поне няколко години. Обикновено всичко е противоположно на първите впечатления, не бивало да забравям това. Признах смирено, че той сигурно има право и реших изобщо да не правя изявления за Америка, когато се върна. Ако ме попитат, ахе, как е Америка, ще отговарям, о, благодаря, добре, а ти как си? На следващата сутрин бях в Нью Йорк и когато скочих от влака на централната гара, на перона стоеше Боб и ме чакаше. Имах чувството, че срещам стар приятел от детството. Разказах му за лелината любовна история и предстоящата сватба. Той ми слуша много внимателно, а очите му ставаха все по-големи и по-големи. Накрая каза, че винаги е бил присмехулник и богохулник, който не вярва в чудеса. Сега обаче бил получил доказателство, че за Бог няма невъзможни неща и в бъдеще щял да стане друг човек. Казах на Боб, че искам да се насладя на една голяма доза Нью-Йорк, за да имам нещо, за което да мога да си спомням в есента на моя живот. Ти сигурна ли си, че през есента на своя живот няма да живееш в Нью-Йорк? Попита Боб, а аз го уверих, че съм дълбоко убедена в това. Това явно го разстрои, но слънцето печеше и небето беше толкова синьо, и водата в реката блестеше под Ривърсайд Драйв, по който тък му пътувахме. Древните площи в парковете бяха толкова зелени и по тях лежаха групички хора, особено край табелите, на които пишеше Не газете тревата, понеже американците са свободолюбив народ. Това тук е Ню Йорк, заяви Боб, докато обхождахме най-странните малки ресторанчета долу в Гринуич Вилидж. И това тук е Ню Йорк, каза той, докато карахме през бедняшките квартали на източната част. А това също е Ню Йорк, кимна той. Докато ме водеше по Абуари, улицата на забравените хора, където в проходите на къщите лежат най-изпадналите индивиди, надигат бутилки. Топлица на тротуара на малки огньове и си разменят непретенциозните си облекла. Това, несъмнено, също и Нью-Йорк, рече Боб, докато си проправяше път с лакти към една маса в бара на сами, където пееха десетки стари, дебели, ужасно гримирани бабата и танцуваха те и наречените гей s Веселите 90 години, на един подиум. След като бяха изпълнили бодрежките си номера и размахвали достатъчно дебелите си крака, те сядаха в един ъгъл. Всяка на своя дървен стол и имаха вид всяка копния да умрат или поне да бъдат някъде далеч от целия този шум и дандания. Бяха стари и похабени и беснито следа от гейнайнтис, а Нью Йорк е жесток град за бедните и старите. Ето ти още малко Нью Йорк. Каза Боб и ме поведа по стълбата към една пързалка за ролкови кънки на Бродуей. Каква фантастична смесица от хора имаше на тази пързалка. В Нью-Йорк можеш да изглеждаш както си поискаш. Ето там се пързаля едно младо момиче, облегнато нежно на ръката на своя кавалер, много елегантно и изискано наистина. Но момичето тежи поне 100 кила. Трябва да си в Нью-Йорк, за да качиш без никакви задръжки такава фигура на ролкови кънки. А там се пързаля един шеф на кантора, да, той несъмнено е шеф на кантора, иначе нямаше да изглежда толкова сериозен, коректен и зализан. Той кара ролкови кънки с такъв вид, сякаше погълнат от изпълнението на служебните си задължения. Изглежда неописуемо смешно. А там се пързаля една престаряла баба, искам да кажа, опитва се да се пързаля. Тя сигурно наближава 80-те и едва ли някога порано е стъпвала на ролкови кънки. Но в Америка човек никога не е прекалено стар да опита нещо ново. Два му служителите държат под ръка, а немощните и кратко крака се хлъзгат насам натам. Тя обаче е изпълнена с решимост да довърши обиколката. Движението е полезно, а това е движение. Особено за служителите. Там се пързаля една млада негърка, но не, тя не кара, тя танцува на кънките си така прелесно, че човек не може да отвърне поглед от нея. Това тук пак е Нью Йорк. Продължава Боб, докато летим в пропаста на Пързалката в Куни Айланд, аз обаче не го слушам, защото ми се струва, че е настанал последният ми час. Не е ли прекрасно? Крещеше той. Не се ли радваш на живота? Да се радвам ли, викнах в отговор, аз направо не съм на себе си. Прилича на Нью Йорк, каза Боб и посочи на Хайно с фантастичната панорама, която се открива от 102 втория етаж на Empire State Building. Да, явно и това е Нью Йорк. Отвърнах, затворила очи. Ето това се казваше Метрополис, направо свят да ти се завие. Това тук също е Нью Йорк, въздъхна Боб, когато в последната горчива вечер се возехме на конска карета в Сентрал Парк. После известно време той не продума. В далечината се чуваше бученето на града, на града, който никога не спеше. В далечината проблясваха светлинните реклами над Бродвей. Кати, ти съвсем сигурна ли си? че през есента на своя живот няма да живееш в Ню йорк Попита отново Боб. Да, Боб, съвсем сигурна съм, отвърнах аз. На следващата сутрин той ме откара на летището и аз му благодарих от цялото си сърце за хубавите дни, които бяхме прекарали заедно. Той ми закачи две орхидии на палтото и предупреди да не си мисля, че съм в сигурност там, при белите мечки. Някой ден той ще е да се появи в Стокхолм. И тогава Кати. Бог да те благослови, Боб, рекох аз. Запази детинската си вяра, докато можеш. Навън чакаше самолетът. Прегърнах Боб и изтичах към него. Някой ден, някой ден той ще вземе своята невеста. Та наниках си аз, докато си изкачвах по стълбите към самолета. Но бях съвсем сигурна, че той няма да го направи. И по-добре, че нямаше да го направи. Беше ми време да се връщам у дома. Беше ми време да се върна при стенографския блок и бъбренето на момичетата в кантората, и обяда при норма, и малката заплата, която трябваше да стигне за толкова много неща. Беше ми време да се върна в града, където хората изглеждаха толкова сериозни, а всичко течеше така праволинейно и където никой не палеше огън на тротуара, а шефовете на кантори не караха ролкови кънки. Исках дума в Стокхолм, в моя Стокхолм, където мракът се спускаше толкова син на Тридархолмсфорд а морето в залива на зоологическата градина се блъскаше така меко в брега. Любимият ми град, който в светлите пролетни нощи лежеше за е замечтан, че човек не смееше да говори високо, за да не го събуди. О, да, беше ми време да се прибера от дома. Може би беше време и да се върна приян. Напоследък той пишеше наистина мили писма. «Щял да ме чака на летището», така написа. Брицдер дер ей судет». «Who never to himself had said, this is my own, my native land, whose heart had never within as home his footsteps Едно. Шепних си тихо тези редове, докато самолетът се готвеше да кацне. Там долу лежеше най-хубавият град на света. И там някъде долу чакаше Ян. Съзрях го през стъклената стена, веднага щом влязох в митническата служба. Ян. Викнах аз и проклех стъклената стена, която ни делеше. Той кимна сериозно. О, колко блед и решителен изглеждаше само! И колко беше висок! Не бях забелязала, че е толкова висок. Едно, има ли човек с толкова мъртва душа, че никога не си казва, това е моята, моята родна земя, чието сърце никога не е тръпнало от нетърпение. Когато крачи към дома, завръщайки се от далечни брегове, от Ангъл. Бел Пъра Издание Автор Астрид Лингрен Заглавие Катиф Америка Преводач Десислава Лазарова Език, от който е преведено шведски Издател Ик Пан Град на издателя София Година на издаване 2011 Тип Роман Редактор Цанко Лалев Художник Ники Вокадинова Художник на иллюстрациите Вернер Лабе Коректор Митка Костова. ISBN 954-657-361-2. Адрес в Библиоман. https с двоеточие двойна наклонена черта biblioemn.съчетенке.info наклонена черта букс наклонена черта 6209. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.